síðari bó konungana Jóhann Guðmundsson les Fyrsti kafli Eftir döða Akabs bröst móab undan Ísrael Ahasía fjöll ofanum grindurnar á loftsalsýnum í samariju og var sjúkur þá gjörði hann út sendimenn og við þá farið og gangið til frétta við Bal, Sebub Guðin í Ekron hvort ég muni heitt verða af þessum sjúkdómi En engil drottinn sagði Elía tísbýta Takk upp og far á móti sendimannum konungsins í Samaríu og segði þá Það er vist engin guð til í Ísrael úr því að þér fari til þessa ganga til frétta við Balsebúb guðin í Ekron. Fyrir því segir drottinn guð svo Úr rekkjunni sem þú nú ert lagstur í skalt þú ekki rísa, heldur skalt þú deyja. Síðan fór Elía burt. Þá er sendimennirnir koma aftur til konungs, sagði hann við þá. Hví eru þeir komnir aftur. Þeir svörðu honum. Madur koma móti oss og sagði við oss. Farið og snúð aftur heim til konungsins er rýðu sendi og segir við hann. Svo segir drottin, það er vist engin guð til í Ísrael úr því þú sendir til þess að leita frétta hjá Bal-Sebub guðunum í Ekronn. Fyrir þvískart þú eigi, rísa og rekjunni sem þú ert nú lagstur í, heldur skalt þú deyja. Þá mælti konungur við þán. Hvernig var sá maður í hátt sem kom á móti yður og talaði þessi orð við yður? Þeir svörðu honum. Hann var í skinnfeldi og gyrðu legurbeldi um sér. Þá mælti hann. Það hefur verið Elía frá Tísmið. Þá sendi konungur fimmtíu manna fóringja og fimmtíu menn hans með honum til Elía. Fór hann þá upp til hans en hann sat efst upp á fjalli og sagði við hann Þú Guðsmaður, konungur segir, kom þú ofan. Elía svaraði og sagði því fimmtíu manna fóringjan Sér ég Guðsmaður, þá falli eldur af himni og eigði þér og þínum fimmtíu mönnum. Fjall þá eldur af himni og eigði honum og mönnum hans fimmtíu og konungur sendi aftur til hans annan fimmtíu mannafóringja og fimmtíu menn hans með honum fór hann upp og sagði við hann þú guðsmaður svo segir konungur kom sem stjóttast ofan en Elías svaraði og sagði við þá sé ég guðsmaður þá falli eldur af himni og eyði þér og þínum fimmtíu mönnum fjert þá eldur guðs af himni og eitti honum og mönnum hans fimmtíu. Þá sendi konungur en þriðja fimmtíu manna fóringjan og fimmtíu menn hans með honum. Og fimmtíu manna fóringinn þriðji fór upp og er hann kom þangað, fjall hann á knið fyrir Elía, gráðbændi hann og mælti til hans, Þú guðsmaður, þyrm nú lífi mínu og lífi þessara fimmtíu þjóna þinna. Sjá eldur er fallin af himni og hefur eitt báðum fyrir fimmtíu manna fóringjunum og fimmtíu mönnum þeirra en þyrm þú lífi mínu þá sagði engill drottins við Elía far þú ofan með honum og ver óhrættur við hann stóð hann þá upp og fór ofan með honum til konús og sagði við hann svo segir drottin af því að þú gjörðir út sendimenn til þess að leita frétta hjá Bal Seabúb, Guðunum í Ekron það er víst engin Guð til í Ísrael í leita megi frétta hjá þá skaltu þú eigi rísa og rekjunu sem þú ert nú lagstur í heldur skalt þú degja. og hann dó eftir orði drottinis því er Elía hafði talað og Jóram bróðir hans tók ríki eftir hann á öðru ríkisári Jórams Jósafat sonar konungs í Júta því að hann átti engan son en það sem meira er að segja um Ahasía hvað hann gjörði það er rýtað í árbókum Ísraels konunga Elisa spámaður annar kabli Þegar drottin ætlaði að láta Elía fara til himins í stormiðri voru þeir Elía og Elisa á leið frá Gilgal. Þá saði Elía við Elisa Vertu hér kýr því að drottinn hefur sendt mig til betel En Elisa svaraði Svo sannlega sem drottinn lífir og svo sannlega sem þú lífir mun ég eigi við þig skilja fóruð þeir þá ofan til betil Spámannasveinar þeir er voru í betil gengu út á móti Elisa og sögðu við hann veist þú að drottinn ætlar í dag að nema herra þinn burt yfir höfði þér Elisa svaraði veit ég það líka verið hljóðir þá sagði Elisa við hann Elisa, vertu hér kyrr því að drottin hefur sendt mig til Jeriko Hann svaraði Svo sannlega sem drottin lífir og svo sannlega sem þú lífir mun ég eigi við þig skilja Fóruð þeir þá til Jeriko Þá gengur spámanasveinar þeir er voru Jeriko til Elisa og sögðu við hann Veistu að drottin ætlar í dag að nemma herra þinn burt yfir höfði þér Elisa svaraði Veit ég það líka verið hljóðir þá sagði Elía við hann vertu hér kyrr því að drottin hefur sendt mig til jórdanar hann svaraði svo sannlega sem drottin lífir og svo sannlega sem þú lífir mun ég egi við þér skilja fóruð þeir þá báði saman en fimmtíu manns af spámanarsveinunum fóru og námur staðar til líðar í nokkuru fjallæg en hinnir báðir gengu að jórdan þá tók Elía skikki sína brauð hana saman og sló á vatnið. Skipti það sér þá til beggja hlýða en þeir gengu báður yfir á þurru. En eftir voru komnir yfirum sagði Elía við Elísa Byrð þú mig einhvers er ég megi veita þér áður ég verð numinn burt frá þér. Elísa svaraði Mættu mig þá hlótnast tveir hlutir af andagift þinni. Þá mætti Elía Til mikils hefur þú mælst En ef þú mig, er ég verið numinn burt frá þér, þá mun þér veitast það, eðla eigi. En eftir hérdu áfram og voru að tala saman, þá kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og stildu þá að. Og Elía fór til himins í stormiðri og er Elís að sá það, kallaði hann. Þaður minn, þaður minn, þú ísæður svagn og rittarar og hann sá hann ekki framar. Þá þreyf hann í klæði sín og reyf þau sundur í tvo hluti. Síðan tók hann upp skikju Elía er fallið hafði af honum, snerið við og gekk nýður á jórtana bakka. Tók skikju Elía er fallið hafði af honum, sló á vatnið og sagði Hvar er nú drottin Guð, Elía? En er hann sló á vatnið, skipti þessi til beggja hlýða en Elisa gekk yfrum. Þegar spámanna sveinarnir í Eriko sáu það hinum einn sögðu þeir. Andi Elía hvílir yfir Elísa. Gengu þeir í móti honum, lútu til jarðar fyrir honum og sögðu við hann. Sjá, hér eru fimmtíu röskir menn með þjónum þínum. Láð þá fara og leita að herra sínum ef Andi drottins kynni að hafa hrýfið hann og varpað honum á eitthvað fjallið eða ofan í einhver dali. En Elísa mælti Egi skulið þér senda þá, en eftir lögðu mjög að honum mælti hann, sendið þér þá. Senduð þér þá fimmtíu manns og leituðuð þér hans í þrjá daga en fundu hann ekki. Snýruð þér þá aftur til Elísa og var hann þá enn í Jericho. Þá sagði hann við þá, sagði ég ekki að þér skildið ekki fara. Borgarmann Jericho sagði við Elísa. Borg þessi líkur að vísu svo vel eins og þú sjálfur sérð, en vatnið er mónt og landið veldur því að konur fæða fyrir tíman. Hann sagði við þá, færið minn í að skál og látiði í hana salt, þeir gjörðu svo, og hann gekk út að uppsprettu vatnsins, kastaði saltinu í hana og mælti, svo segir drottin, ég gjöri vatn þetta heilnæmt upp frá þessu skal það eigi valda dauða néð ótímaburði þá varð vatnið heilnæmt sangkvæmt orði Elisa því er hann hafi talað og er svo enn í dag þaðan hélt hann til betil og er hann gekk upp vegin gengu smásveinar út úr borginni hættu hann og kölluðu til hans kom hingað skalli kom hingað skalli snýri hann sér þá við og er hann sá þá formælti han þeim í nafni drottins Þá komu tvær byrnur út úr skójunum og rífuji sundur 42 af drengjunum Þaðan fór hann til Karmelfjalls og snerið þaðan aftur til Samaríu 3 kapli Jóram, sonur Akaps var konungur í Samaríu yfir Ísrael á átjánda ríkisári Jósafalls júta konungs og ríkti tólf ár Hann gjörði það sem illt var í augum dróttins, þó ekki eins og fadir hans og móðir hans því að hann tók burt, bals, merkisteljana sem fadir hans hafði gjöra látið en við syndir Jéróboams, Nebatssonar, er hann hafi komið Ísrael til að dríja, hjælt fast og lét ekki að því. Mesa konungur í Móa bátti miklar hjarðir, greiddi hann Ísraels konungi í skatt hundra lömb og ull af hundra þúsund En er Akap var dáinn bröst móaps undan Ísraels konungi lagði Jóram konungur þá af stað frá Samaríu og kannaði allan Ísrael hann sendi og þegar til Jósafalls júta konus og létt segja honum móaps hefur brotist undan mér vilt þú fara með mér í herðnað á móti móabítum fara mun ég svaraði hann ég sem þú mín þjóð sem þín þjóð, mínir hestar sem tínir hestar og hann sagði hvaða leið eigum við að fara. Jóram svaraði leiðina um Edom heiðar. Fóruð þið nú af stað Ísæðars konungur, Júta konungur og konungurinn í Edom og er þeir höfðu farið sjö daglegir hafði herinn ekkert vatn og ekki heldur skeplutnar sem þeir höfðu með sér. Þá sagði Ísæðars konungur Æ drottin, hefur kallað þess að konunga til þess að selja þá í hendur móabítum. En Jósafat mælti, er hér engin spámaður drottins að við getum látið hann ganga til frétta við drottin? Þá svaraði einna þjónum Ísæðars konung og sagði, hér er Elisa Safattsson sem held hefur vatni á hendur Elía. Jósafat sagði, hjá honum er orð drottins. Síðan gengur þeir Ísæðels konungur, Jósafat og konungurinn í Eddom ofan til hans. En Elisa sagði við Ísæðels konung, hvað á ég saman við þig að salda? Gakt þú til spámanna föður þins og til spámanna móður þinnar? Ísæðels konungur svaraði honum, nei, því að drottin hefur kallað þessa þrjá konunga til þess að selja þá í hendur móabítum. Þá mælti Elisa, Svo sannlega sem drottinn alls herjar lífir, sá er ég þjóna. Væri það ekki vegna Jósafalls jútakonús, þá skildi ég ekki renna til þín auga nið virða til viðlits. En sænki þér nú hörpuleikara. Í hversinn sem hörpuleikari sló hörpuna, hreyf hönn drottins Elisa og hann mælti. Svo segir drottinn, gjörið grifju við grifju í dal þessum því að svo segir drottinn þér munið horki sér á vind nýr regn og þó mun þessi dalur fyllast vatni svo að þér munið drekka svo og her íðar og skepnur en drottni þykir þetta af lítið hann mun og gefa móabíta í hendur íðar og þér munið vinna allar víkirtar borgir og allar úrvarsborgir fella öll aldindrið og stemma allar vatnslindir og öllum góðum ökrum munið þið spilla með grjóti. Morgunin eftir í það mund er matfórnin er framborinn kom allt í unu vatn úr áttinni frá eðdóm svo að landið fylltist vatni. Ennir allir móabítar heyrðu að konungarnir væru komnir til þess að herja áþá var öllum bóðið út er vopnum máttu valda og námu þið stanar á landamærunum. En eftir rísu um morgunin og sólin skein á vatnið, síndist móabítum álengdar vatnið vera raukt sem blóð. Þá sögðu þeir, þetta er blóð, konungunum hlýtur hafa lent saman og þeir hafa unnið hvora á öðrum og nú er að hyrða herfóngið móabítar. En eftir komað herbúðum Ísæls, þurstu Ísæls menn út og börðu á móabítum svo að þeir flýðu fyrir þeim. Síðan brutust í landið og unnu nýjan sígur á móabítum. En borgirnar brutu þeir nýður og á alla góða akra vörpuðu þeir sínum steininum hver og fylltu þá gróti og allar vasslindir stemdu þeir og öll aldinn tríja felldu þeir. uns eigi var annað eftir en stein múratnir í kýr harisett. Umkringdu slöngvi mennir hana og köstuðu á hana. En er Móaps konungu sá að hann myndi fara hallloka í orustunni, tók hann með sér 700 manna er sverðbáru til þess að brjótast þar út sem Edom konungur var fyrir en þeir gátu það ekki. Þá tók hann frumgetinn són sinn eð taka átti ríki eftir hann og fornaði hórum í brennifórn á múrnum. Kom þá mikil hrygð yfir Ísrael og heldur þeir burtaðan og hurfu aftur heim í land sitt. Fjórðikabli Einn af konum spámanarsveinanna kallaði til Elisa og mælti Þjótt þinn, maður minn er dáin og þú veist að þjótt þinn ótaði strottin. Nú er lánsalin komin til að taka báða drengina mína sér að þrælum. En Elisa sagði við hana Hvað á ég að gjöra fyrir þig? Segð þú mér hvað þú átt til heima? Hún svaraði Ambot þín á ekki til heima nema krús með olífu olíu. Þá mælti hann. Farð þú þá og fá til lánns ílátt utan hús hjá allum nágrunum þínum, tóm ílátt og heldur fleiri en færri. Gakk því næst inn og loka dyrunum og eftir þér og sonum þínum og hell í öll þessi ílátt og set þau frá þur jafn óðum og þau fyllast. Gekk þá burt frá honum og hún lokaði dyrunum og eftir sér og sonum sínum þeir báru að henni en hún hellti í. Ennur íláttin voru full, sagði hún við són sinn, fær mér enn ílátt. Hann sagði við hana, það er ekkert ílátt eftir. Þá hætti ólifu ólían að renna. Fór hún þá og sagði guðsmanninu frá en hann sagði, far þú nú og sel olíuna og gjald skuld þína en haf til viðurlífis þér og sonum þínum það sem afgáns verður. Það var til einn dag að Elisa gekk yfir til súnem, þar var auðu kona og lagði hún að honum að þykja mat hjá sér og í hversinn sem hann fór um, gekk hann þar inn til að matast og hún sagði við mannsinn Herðu, ég sé að það er heilagur guðsmaður sem stöðurlega fer um hjá okkur Við skulum gjöra lítið loftherbergi með múrveggjum og setja þanga rúm og borð og stól og ljósastíku svo að hann geti farið þángað þegar hann kemur til okkar. Eitt dag kom Elís að þar, gekk inn í loftherbyggið og lagðist það til sveps. Síðan sagði hann við Gehas í Sveinsinn, kallað þú á súnemsku konungna og hann kallaði á hana og hún gekk fyrir hann. Þá sagði hann við Gehas í, þú við hana, þú hefur haft alla þessa fyrirhöfn fyrir okkur, hvað á ég að gjöra fyrir þig? Þart þú að láta tala málið þínum við konung eða við hersöðingjan? Hún svaraði, ég bý hér á meðal ætt fólks míns. Þá sagði Elisa við Gehasi, hvað þau þá að gjöra fyrir hana? Gehasi mælti, jú, hún á engan son og maður hennar er gamall. Þá sagði Elisa, kallað þú á hana? Og hann kallaði á hana og hún náð staðar í dýrunum, þá mælti hann. Af ári um þetta leiti mynd þú faðma að því son. En hún mælti Nei, herra minn, þú guðsmaður, skrögg hvað þú eigi að ambátt þinni. En konan var þunguð og ól son næsta ár í sama mund eins og Elisa hafði heitið henni. Þegar sveitni var komin á legg, gekk hann einn dag til föðusins út til korn skurðar mannana. Þá sagði hann við föðusinn Æ, höfðuð á mér, höfðuð á mér en faðir hann sagði við sveinsinn þú hann til móður sinnar og hann tók hann og ferði hann til móður hans og hann satt í kjöldu hennar til hádægis þá dó hann þá gekk hún upp lagði hann í rekki guðsmannsins lokaði að honum og gekk burt þá kallaði hún á mannsinn og sagði við hann send þú mér einn af sveinunum og eina af östnu Ég ætla sem skjótast fara til fundara við Guðsmannin og koma síðan aftur. En hann mælti, hvers vegna ætla þú að fara til hans í dag? þar er horkið tulkomudagur né kvíldardagur. Hún mælti, það gjur er ekkert til. Síðan söglaði hún östuna og sagði við Sveinsinn, rektun og hart, lýnaðu eigi á, uns ég segi þér. Síðan fór hún og kom til Guðsmanninsins á Karmil fjalli. En er guðsmaðurinn sá hana álengdar, sagði hann við Gehas í sveinsinn, Þetta er konan frá súnem. Hlaup þóna út á móti henni og segvið hana hvernig líður þér, hvernig líður mannitínum og hvernig líður dregnum. Hún svaraði, okkur líður vel. En er hún kom á fjalli til guðsmaðsins tók hún fætur húnum, þá gekk Gehas í að og vildi hrinda henni frá. En guðsmaðurinn mælti, láttu hann vera, því að hún er harmþrungin mjög og drottin hefur lengt mig því og eigi látið mig vita það. Þá mælti hún, hef ég beðið herra minnum són, sagði ég ekki, drag mig ekki á tálar. Þá sagði hann með Gehasi, gyrð þú lendar þínar, takk staðminn í hönd þér og fara af stað. Þó að einhver mæti þér, þá helsaðu honum ekki og þó að einhver helsi þér, þá taktu ekki undur við hann og legg staðminn yfir andlitt Sveinsins. En móður Sveinsins mælti, svo sannlega sem drottinn lífir og svo sannlega sem þú lífir, þá fer ég ekki frá þér. Stóð hann þá upp og fór með henni. Gehasi var farin á undan þeim og hafði lagt staðin yfir andlitt Sveinsins en þar var steinhljóð og ekkert lífsmark. Þá snýri hann við á móti honum og sagði honum svo frá ekki vakna sveinnin þegar Elisa komin í húsið þá lá sveinnin döður í rekju hans þá gekk hann inn og lokaði dyrunum að þeim báðum og baði til drottins síðan steik hann uppi og lagðist yfir sveinnin lagði sinn munn yfir hans munn sín augu yfir hans augu og sínar hendur yfir hans hendur og beigði sig yfir hann hittnaði þá líkami sveinsins Þá kom hann aftur, gekk einu sinni aftur og framum um húsið, fór síðan upp og beigði sig yfir hann. Þá nærði sveinninn sjö sinnum. Því næst lög hann upp augunum, þá kallaði Elisa á Gehasi og sagði kallað þú á súnemsku konuna og hann kallaði á hana og hún kom til hans. Þá sagði hann Takk við sinni þínum. Þá kom hún og fjall til fóta honum og til jarðar síðan tók hún són sinn og fór burt Elisa kom aftur til Gilgal meðan Hallari var í landinu og en spámanna sveinarnir sáttu frammi fyrir honum sagði hann við sveinsinn settu upp stóra pottin og sjóð rétt matar hann það spámanna sveinarnum þá gekk einn út í hagan að tína jurtir og fann villi vavteinung og tindi á honum yfirhaf sína fulla að villi agurkum fór síðan heim og brýkjaði þar í matarpottin því að þeir þekktu þar ekki síðan heldu þeir upp fyrir mennina til að eita en er þeir bróðuð á matnum hljóðu þeir uppi við sig og sögðu döðin er í pottinum þú guðus madur, og þeir gátu ekki eiti það en er hann mælti komi með mjöl og hann kastaði því í pottin síðan sagði hann Held nú upp fyrir fólkið að það með Þá var ekkert skadavænt í pottinum. Maður kom frá bal, salísa og þærði guðsmanninum frumgróðabrauð, tuktugu byggbrrauð og múliði korn í mál sínum. Og Elísa sagði, gefðu fólkinu það að eita. En þjóttn hans mælti, hvernig get ég borið þetta 100 mönnum? Hann svaraði, gefðu fólkinu það að eita því að svo segir drottinn Þeir munu og leyfa. Þá lagði hann það fyrir þá en þeir neyttu og gengu frá leyfu eins og drottinn hafði sagt. Fymti kafli Naman hersöðingi sílandskonungs var í miklum metum hjá herra sínum og í hávegum hafður. Því að undir fórustu hans hafði drottinn veitt sílendingum sigur. Var maðurinn hinn mesti kappi en líkþrár. Sílendingar höfðu farið herfur í smáflokkum og haft burt af Ísæðislandi unga stúlku. Þjónaði hún konu Namans. Hún sagði við húsmóðu sína Ég vildi óska að húsbóndi minn væri komin til spámannsins í samaríu. Hann myndi losa hann við líkþrána. Þá fóði Namann og sagði herra sínum frá þessu á þessa leið. Svo og hefur stúlkan frá Ísæðislandi talað. Þá mælti sílandskonungur Far þú Ég skal senda Ísagels konungi bref. Ræði naman þá á stað og tók með þessir tíu talandur silfurs, 6.000 sikla guds og tíu alglaðnaði. Hann færði Ísagels konungi er var á þessa leið. Þegar bref þetta kemur þegar í hendur þá skalt þú vita ég til sentið naman, þjónminn og skal þú losa hann við lík frá hans. En Ísagels konungur hefði lesið brefið, reyf hann klæði sín og meldiði. Er ég þá guð, er dætt geti og líkað, fyrst hann gjöri mér orðum að losa mann við líkþrá hans. Megið þér þar sjá og skinja að hann leita saka við mig. En er Elisa guðsmaður um frétti að Ísraels konungur hefði rifið klæði sín, sendi hann til konungs og let segja honum. Hví rýfur þú klæði þín? Komi hann til mín, þá skal hann komast að raunum að til er spámaður í Ísraels. Þá kom Naman með hesta sín og vakna og nam staðar úti fyrir hústýrum Elisa. Þá sendi Elisa mann til hans og létt segja honum, far og lauga til sjö sinnum í jórdan, þá munn holt þitt komast í samt lag og þú munn treytn verða. Þá var Naman reyður og gekk burt og mælti. Ég hugði þó að hann mundi koma út til mín og ganga með mér og ákalla nabd rottins guðsýns Leyfa hendin í átt til helgistaðarins og koma þannig lík thránu burt. Eru ekki abana og farfar far, fljótin hjá damaskus betri en allar ár í Ísrael. Gæti ekki laugami í þeim og orðið hreinn. Snérði hann síðan við og hielt burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans tölvu til hans og sögðu ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt Mundur þú þá ekki hafa gjörð það? Hver mik miklu fremur þá er hann hefur sagt þér lauga þig og mundur hreinn verða? Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjö sinnum nýður í jórdan eins og guðsmæðurinn hafi sagt. Var þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn. Þá varf hann aftur til guðsmannsins og allt hans föruneyti og er hann kom þangað gekk hann fyrir hann og mælti Nú veit ég að engin guð er til í neynu landi nema í Ísrael og þygnu gjöf af þjónið þínum. En Elisa mælti, svo sannlega sem drottin lífir, sá er ég þjóna, ég tek ekki við neynu. Og þótt hann legði að honum að taka við því, þá ferðist hann undan. Þá mælti namann, ef ekki þá lát þó þjónið þínum mold á tvo múla því þjóðþínum nei framar færa brennifórnir og slátur fórnir neinum guðum öðrum en drottni þa veitt verður drottinn að fírigefa þjóni þínum þegar herra mín gengur í musteri rimmons til þessa biðjastar fyrir og hann þá stíðst við hend mína svo ég fell fram í musteri rimmons þegar hann fellur fram í musteri rimmons þá verður drottinn að fírigefa þjóni þínum en elísa mælti til hans far þú í friði en er namann var komin spölkort frá honum þá sagði Gehas í sveinn Elisa Guðsmannsins síns við sjálfann sig sjá herra minn hefur hlýft namann þessum sílenska og ekki þegið af honum þar sem hann kom með svo sannlega sem drottin lífir þá skal ég laupa á eftir honum og þykja eitthvað af honum hélk Gehas í nú eftir namann en er namann sá mann koma að og eftir sér stökk hann af vagninum, gekk í móti honum og mælti, er nokkuð að? Geðað sí svaraði, nei, en herra minn sendir mig og lætur segja þér, rétt í þessu koma til mín frá Efraim fjöldum tveir sveinar af spámanarsveinunum, gef mér handa þeim talentu Silvurs og tvo alklænaði. Naman svaraði, gjörð þú mér þann greiða að taka við tveimur talentum og hann lagði að honum og batt tvær talendur Silvurs í tvo sjóðu, svo á tvo alklænaði og fekt þeimur sveinum sínum og báru þegir það fyrir honum. En eftir koma á hæðina þá tók Gehasi við því af þeim, geymdi það í húsinu og lét mennina fara burt og fóru þeir leiða sinnar. Síðan fór hann inn og gekk fyrir herra sinn. En Elisa sagði við hann Hvaðan kemur þú Gehasi? Hann svaraði Þjóttinn hefur alls ekkert farið og Elisa sagði við hann, ég fylgdi þeir í anda þegar maðurinn sneri frá vagnisínum í móti þér. Nú hefur þú fengið silfur og myndt fá klæði, olíutrið, vingarða, sauði og naut, þræla og ambáttir. En lík líkþrá namans mun ávalt við þig loða og niðja þína. Gekk hann þá burt, frá honum, hvítur sem snjór af líkþrá. Sjötti kabli Spámanna sveinarni við Elisa Hús rýmið þar sem við búum hjá þér er á líti fyrir os Leifos að fara ofan að jórtan og taka þar sinn björkan hver til þess að við gætum gjörðu oss bústað Hann mælti Farið þér En einna þeim mælti Gjörost hann greiða að fara með þjónum þínum Hann mælti Ég skal fara Síðan fór hann með þeim Þegar þeir komaði Jórdan tókuð þeir að höggva tré ennir eitt þeirra var að fella bjálka hraut öksin af skafti út í ána. Hljóðaði hann þá uppi við sig og mælti Æ, herra mín, og það var öksi. Þá sagði Guðsmaðurinn Hvar datt hún? Og er hann síndi honum staðin sneið hann af víðargrein skaut henni þar ofan í ána og létt í fljóta. Síðan sagði hann Náðu henni nú upp, þá rétti hann út höndina og náði henni. Þegar sílandskonungur átti í ófriði við Ísrael, ráðgæðist hann um við mennsin og meldi, á þeim og þeim stað skulu þið leggjast í launnsáttur. En Guðsmaður sendi til Ísraels konung og létt segja honum, varast þú að fara fram hjá þessum stað því að sílandingar líkja þar í launnsáttur Þá sendi Ísælskonungur á þann stað sem Guðsmaðurinn hefði nefnt við hann, varaði hann konung þannig við í hvert sinn og gætti hann sin þar og það oftar en einu sinni eða tvísvar. Út af þessu varð sílandskonungur órór í skapi, kallað á mennsína og sagði við þá Geti þér ekki sagt mér hver að vorumönnum ljóstrar upp fyrirrættunum vorum við Ísælskonung? Þá sagði einna þjónum hans Því er eigi svo farið, minn herra konungur, heldur flýtur Elisa spámaður sem er í Ísrael, Ísraels konungi þau orð sem þú talar í svefnherbergi þínu. Þá sagði hann farið og vitið hvar hann er svo að ég geti sent menn og látið sækja hann. Var honum þá sagt að hann var í dótan. Þá sendi hann þangað hesta og vakna og mikinn her, komuð þér þangað um nótt og slógu hring um borginna. Þegar Elisa kom út árla næsta morgun umkringdi herr með hestum og vögnum borginna þá sagði sveinn hans við hann Æ herra minn, hvað eigum við nú að taka til bræðs? Hann svaraði, óttast ekki því að fleiri eru þeir sem með okkur eru en þeir sem með þeim eru og Elisa gjörði bæn sína og mælti, drottin opnað þú augu hans svo að hann sjái þá opnaði drottin augu sveinsins og sá hann þá að fjallið var alþakið hestum og eldilegum vögnum hringin í kringum Elisa. Fóru sínlendingan og nýður í móti honum, en Elisa gjörði bæn sína til drottins og mælti, slá fólk þetta með blindu. Þá sló hann það með blindu eftir beðinni Elisa. Síðan sagði Elisa við þá, þetta er ekki vegurinn og þetta er ekki borgin, komið með mér Ég skal fylgjaðu til mannsins sem þið leytið af og hann fór með þá til samaríu. En er þeir komið til samaríu, mælti Elisa. Drottin, opnaði hún og þeirra svo að þeir sjái. Þá opnaði drottin augu þeirra og þeir sjáu að þeir voru komnir inn í miðja samaríu. Ennir Ísæðels konungur sá það, sagði hann við Elisa. Fadir minn, á ég að höggva þá nýður? En hann svaraði... Egi skalt þú högva þá nýður. Er þú vanur að högva þá nýður, er þú hertekur með sverði og bóga. Set fyrir þá brauð og vatn, svo að þeir megi eita og drekka. Síðan geta þeir farið heim til herra síns. Þá bjó hann þeir mikla máltíð og þeir átu og drukku, síðan leta hann þá í burt fara og fóru þeir heim til herra síns. Uffra þessu komu ránsflokkar sínlendinga eigi framar inn í land Ísraels. Eftir þetta var svo til að Benhattat sílanskónungur dró saman allan hersinn og fór og settist um samaríu. Þá var hungus fó mikið í samaríu eftir sáttu um hana að astnahöfuð kostaði áttatíu sikla silfurs og fjórðungur og kap af dúbnadrið fimm sikla silfurs. Þegar Ísælskónungur var að gangi upp á borgarvegnum kallaði konan okkur til hans og mælti Hjálpa þú, herra konungur. Hann mælti, ef drottin hjálpar þér ekki, hvaðan á ég þá að taka hjálp handa þér, úr lávanum eða úr vínþrönginni? Og konungur sagði við hana, hvað viltu þá? Hún svaraði, kona þarna sagði við mig, sér fram són þinn og við skulum eta hann í dag, en á morgun skulum við eta minn són. Suðum við síðan minn són og átum hann. En er ég við hann að dægin eftir, sér þú fram son þinn og skulum við eðta hann, þá fal hún son sinn. Er konungur heyrði þessi umvali konunar, reyf hann klæði sín þar sem hann stóð á múrnum. Sá þá líðurinn að hann hafði hæru sekk á líkama sínum instan klæða. Þá sagði hann, guðgjörum er hvað sem hann vill nú og síðar ef höfuðið situr á Elisa safat til kvölds. En Elisa sat í húsi sínu og öldungarnir sáttu hjá honum. Sendi þá konungur mann á undan sér en áður en sendi maðurinn kom til hans sagði Elisa við öldungarna. Vitið þér að þessi morðhundur hefur sent hingað til þess að hökva að mér höfuðið. Gætið þess að loka dyrunum þegar sendi maðurinn kemur og standi fyrir í hurðinni svo að hann komist ekki inn. Heilist ekki þegar fótatak húsbónda hans á eftir honum. Meðan hann var að segja þetta þá kom konungur þegar ofan til hans og mælti sjá hvíleika ógjafu drottinlætur yfir dynja. Hví skildi ég lengur vona á drottin? Sjöndi kabli En Elisa mælti heyrið orð drottins. Svo segir drottin Á morgun í þetta mund mun einn segja að fínum jöli kosta einn sýkil og tvær segjur að byggi einn sýkil í borgarhliði samaríu. Riddarís sá er konungustutist við svaraði þá guðsmannum og mætti. Þótt rottin gjörði raugar á himunin hvernig mætti þetta verða. Elísa svaraði Þú munt sjá það með eigin augum en einskis að við neyta. Fjórir menn líkþráir voru úti fyrir borgarhliði samaríu. Sögðu þeir hverfið annan. Hví eigum við að sýtja hér þanga til við deyjum. Ef ég segjum Við skulum fara inn í borginna, þá er hungur í borginni og þá munum við deyja þar og ef við sitjum hér kyrfir, munum við og deyja. Skulum við því fara yfir í herrbúði sílendinga, ef þeir láta ás lífi halda, þá lífum við er, en drepið þeir ás, þá deyjum við er. Stóðu þeir síðan upp í rökkurinu til þess að fara yfir í herrbúði sílendinga. En er þeir komu út að herrbúðum sílendinga, þá var þar engin maður. Drottin hafði látið heyrast í herrbúðu sílendinga vagnagný og jótin, gný af miklu herliði svo að þið sögðu hverfið annan. Sjá, Ísæðels konungur hefur leiktós gegn konungum Hetita og konungum Egittalands til þess að ráðast á oss. Þá hlupuð þeir upp í rökkrinu og flýðu og letu eftir tjöldsín og hesta og astna herbúðirnar eins og þær voru og flýðu til þess að forða lífinu en er eða hinnir líkþráumenn komu út að herbúðunum gengu þeir inn í eitt tjaldið átu og drukku höfðu þaðan silfur, gull og klæði og gengu burt og fólu það síðan komu þeir aftur gengu inn í annað tjald höfðu og nokku þaðan gengu burt og fólu því næst sögðu þeir hver við annan Þetta er ekki rétt gjörðt af oss. Þessi dagur er dagur fagnaðar tíðinda. En ef við þegjum og bíðum, þanga til í býti á morgun, þá mun það á síkoll koma. Við skoluð því fara og flytja tíðindin í konusöðlina. Síðan fóru þeir, kölluðu til hlýðvaða borgarinnar og sögðu þeim svo frá. Við komum í herrbúði sínlendinga, þar var þá engin maður og engin manns röst herðist en hestar og astnar stóðu þar bundnir og tjöldin eins og þau voru. Þá kalluðu hlýðverðinir og menn sögðu frá því inn í konús höllinni. Þá reist konungur upp um nóttina og sagði við menn sína Ég skal segja yður hvað sílendingar ætla nú að gjöra oss. Þeir vita að við sveldum. Hafa þeir því farið burt úr herbúðunum til þess að fela sig úti á mörkinni með því að þeir hugsa Þegar þeir fara út frú borginni skurum við taka þá höndum lífandi og brjótast inn í borginna. Þá tók einna mönnum hans til máls og sagði Takim enn fimm af hestunum sem eftir eru. Fyrir þeim sem hér eru eftir skildir, fer eins og fyrir öllum fjölda Ísraels sem þegar er farin veg allarar veraldar. Skurum við senda þá til þess vita hvað um er að vera. Tókuð þeir þá tvo vakna með hestum fyrir, sendi konungur þá á eftir herr sílendinga og sagði þarið og gæti það. Fóruð þeir þá eftir þeim allaleg til jórdanar og var allur vegurinn þakin klæðum og vopnum sem sílendingar höfðu varpað frá sér eftir flýðu í ofboði. Snýru sendi þá við og fluttu konungi tíðindin. Þá gekk líðurinn út og rændi herrbúði sínlendinga og fór þá svo að ein séa að fínu mjöli kostaði eitt sýkil og tvær séur að byggi eitt sýkil eins og drottnin hafi sagt. En konungur setti rittaran er hann hafi stuðst við til að gæta hlýðsins og tróð líðurinn hann undir í hlýðinu svo að hann beið bana sangkant því orði guðsmannsins er hann hafi talað þá er konungur fór ofan til hans. Því að þegar Guðsmaðurinn sagði við konunginn Í þetta mynd á morgun munu tvær séur að byggi kosta eitt síkil og ein einsega að fínu mjöli eitt síkil í samaríu hlýði. Þá svaraði rittarinn Guðsmaninnum og sagði sjá þótt drottinn gjörði raugar á hýminin hvernig mætti slíkt verða. En Elísa svaraði Þú munt sjá það með eigin augum en einskis að því neyta og svo fór fyrir honum. Líðurinn tróð hann undir í hlíðinu svo að hann beigð bana. Áttundi kabli Elisa talaði við konuna er sonin átti sem hann hafi lífgað á þessa leið. Takk þau upp og far burt með fólk þitt og sestu að einhverstaðar ellendis því að drottinn kallar sjö ára hallari yfir landið og er það þegar komið. Þá tók kona sig upp og gjörði eins og guðsmærun sagði, fór burt með fólksitt og dvaldist sjö ár í fýlistalandi. Að sjö árum liðnum kom konan aftur heim frá fýlistalandi og lagði af stað til þess að byrja konung ásjár um húsitt og akra. Konungur var þá að tala við Gehasi þjón guðsmanns eins og sagðið. Segðu mér af öllum stórumerkjunum sem Elisa hefur gjörðt. Og er hann var að segja konungi hvernig hann hefði lífgað hinn dána, þá kom konan er sonin átti sem hann hefði lífgað og bað konung ásjár um húsitt og akra. Þá sagði Gehasí, minn herra konungur, þetta er konan og þetta er sonur hennar, sá er Elisa lífgaði. Konungur spurði konuna og sagði hún honum frá fekk konungur henni einn af hirmörunum og sagði við hann sjá þú um að hún fái aftur allt sem hún á svo og allan afrakstur akrana frá þeim degi er hún fór úr landi allt til þessa dags. Elisa kom til Damaskus, þá lá benhaldat sílans konungus júkur og er honum var sagt, guðsmadurinn er komin hingað þá sagði konungur við Hasael takk með þér gjöfnokkra og far til fundar við guðsmannin og lát hann ganga til frétta við drottinn hvort muni aftur heilverða af sjúkleik þessum. Hasael fór þá til fundar við hann og tók með sér gjöfnokkra, allskonar Gessamar og Damaskus klifjar á fjörutíu úlvalda. Og er hann kom gekk hann fyrir hann og mælti, sonur þinn Benhardad, sílandskonungur sendir mig til þín og lætur til mun ég aftur heill verða af sjúkleik þessum Elisa svaraði honum far og segja honum vist mun þú heill verða þótt rottin hafi byrt mér að hann muni deyja og guðsmaðurinn starfið fram fyrir sig og skeldist harðla mjög og greit þá sagði Hasa El hví grætur þú herra mín hann svaraði Að því veit hvírið börn þú munur búa ísæðismönnum, þú munt legja eldi í víkir þar borgir þeirra, drepa æskumeð þeirra með sverði, slá ungbörnum þeirra niður við og rista á hvíð þungaðar konur þeirra. Hasaði svaraði, hvað er þjótt þinn, hundurinn sá að hann megi vinna slík stórvirki? Þá mælti Elisa, drottinn hefur sínt mér þig svo sem konung yfir sílandi. Síðan for Hasael burt frá Elisa og er hann kom til herra sín sagði konungur við hann Hvað sagði Elisa við þig? Hann svaraði Hann sagði mér að þú mundur áreðanlega heilverða En daginn eftir tók Hasael ábreiðu, dýfði henni vatn og breytti hann yfir andlitónum svo að hann kapnaði Og Hasael tók ríki eftir hann Á fymta ríkisári Jórams Akapssonar Ísaels konungs var Jóram Jósafattsson konungur í Júda. Hann var 32 ára gamal þá er hann varð konungur og átta ár ríkti hann í Jérusalem. Hann fetaði í fótspor Ísales konunga eins og Akabs ætt görði því að hann var kvæntur dóttur Akabs. Þannig görði hann það sem illt var í augum drottins. En drottinn vildi ekki afmá Júda vegna Davís þjónsins, samkvæmt því er hann hafi heitið honum að gefa honum ávalt lampa fyrir augliti hans. Á hans dögum bröðtust Edomítar undan yfirráðum Júta og tóku konung yfir sig. Þá fór Jóram með öllu vagnlíðinu yfir til Sægir. Hann tók sig upp um nóttina og barði á Edomítum sem hældu honum í herkví svo og á fóringjum vagnlíðsins og flýði liðið til heimkina sinna. Þannig brötust Edómitar undan yfiráðum Júta og ersvo enn í dag. Þá bröstu og lífna undan um sama leiti. Það sem erir að segja um Jóram og allt sem hann gjörði það er rýtað í árbókum Júta konunga. og Jóram laglist til hvíldar hjá feðrum sínum og var grafin hjá feðrum sínum í borg Davís. Og Ahasía, sonur hans, tók ríki eftir hann. Á 12. ríkisáru Jórams Akapssonar Ísæðars konung tók ríki Ahasía Jóramsson Júta konungs. Ahasía var 22 ára gamall þá er hann maður konungur og ríkti hann eitt ár í Jerusalem. Móður hans hét Atalía, sonardóttir omrí Ísæðars konungs. Hann þettaði í fóspor Akapsættar og gjörði það sem yllt var í augum drottins eins og ætt Akabs því að hann var í maðgum við ætt Akabs. Ahasía fór herfur með Jóram Akabsinni í móti Hasael sílandskonungi til Ramóti í Gilead en sílandingar særðu Jóram. Þá snýri Jóram konungur aftur til þess að græða sársín í Esræl þau eða sílandingar höfðu veitt honum við Rama þá er hann barðist við Hasael sílandskonung. En Ahasía, Jóramsson, júta konungur, fór ofan til Jéssel til þess að um Jóram, Akapsson, af því að hann var sjúkur. Níundi kabli Elísa Spámaður kallaði einn af Spámanna sveinunum og sagði við hann. Gyrð þú lenda þínar, tak þess að af olifolíu með þér og fari til Ramót í Gilead. Og er þú er þangað komin, skalt þú svipast þar um eftir ég hú Jósafaðsýni, nými sonar. Gakk síðan til hans og byrð hann standa upp frá fjölungum sínum og far með hann inn í innsta herbergið. Þvína skalt þú hella olífu olíjunni yfir höfuð honum og segja, svo segir drottinn ég smyrði til konungs yfir Ísrael. Opna þú síðan dyrnar og flýtir burt og dvel egi. Fór þá sveinninn sveitt spámannsins til ramót í gíliðað. En er hann kom þangað, sáttu herfóringjarnir þar saman og hann mælti, ég á erindi við þig, herfóringi. Ég hú svaraði, við hvernar voss. Hann svaraði, við þig, herfóringi. Þá stóð hann upp og gekk inn í húsið og hann heldur ólíu yfir höfuð honum og sagði við hann, svo segir drottinn í ísæðelskuð. Ég smýr þig til konums yfir líð dróttins yfir Ísrael. Þú skalt útrýma ætt Akabs herra þins svo að ég fáið þann vega fram hemdum á Jezabel fyrir blóð þjóna minna, spámanana og fyrir blóð allra þjóna dróttins. Já öll ætt Akabs skal fyrirfarast og ég mun uppræta fyrir Akabsætt hverð karlmann bæði þræl og frelsingja í Ísrael. Og ég mun fara með ætt Akabs eins og með ætt Jeroboams Nepatsonar og ætt Basa Ahíassonar. En Jezabel skur hundar eðta í landaregn Jezraelborgar og enginn skal jarða hana. Síðan lauk hann upp hurðinni og flýtti sér burt. En er Jehu kom út til þjóns herrasíns sögður við hann. Er nokkuð að? Hvers vegna er þessi vittfyrringu til þín komin? Hann svaraði þeim, þér þekkið mannin og tal hans. Þá sögðu þeir, það er ósatt mál, segost það. Þá sagði hann, svo og svo hefur hann við talað og sagt, svo segir drottinn, ég smýr þig til konungs yfir Ísrael. Þá tókuð þeir í skyndi hversína yfirhöfn, og lögðu fyrir fætur honum á sjálfar tröppurnar, þekktu lúðurinn og hrópuðu Jéhú er konungur orðinn. Þannig hóf Jéhú Jósafalsson, nýmsi sonar samsæri gegn Jóram, en Jóram og allur Ísæl hafði varið rámóti í gíljáð fyrir Hásæl sílandskonungi. En síðan hafði Jóram konungus núið aftur til þess að láta græða sársín í Jesrejáln Þau er sílendingar höfðu veitt honum þá er hann barðist við Hasael, sílans konung. Ég hú mælti. Ef þér viljið fylgja mér þá látið engan undan komast úr borginni til þess að segja tíðindin í Esræl. Síðan steig ég á vaksin og hjert til í Esræl því að þar lág Jóram og Hasía, júta konungur, var komin þángað til að vitja um Jóram. Varðmaður stóð uppi á turnunum í Esael og er hann sá flokk Jehu að koma, sagði hann. Ég sé flokk manna. Þá mætti Jóram, taka rittara og send móti þeim til þess að spyrja þá hvort þér farið mig friði. Rittarinn fór í móti honum og sagði, konungur lætur spyrja hvort þér farið mig friði. Jehu svaraði, hvað var þig um það? Snú við og fylg mér. Varðmaðurinn sagði frá því og mælti, sendi maðurinn er komin til þeirra en kemur ekki aftur. Þá sendi hann annan rítara og er hann komin til þeirra sagði hann, konungulættur spyrja hvort þér farið með friði. Jéhú svaraði, hvað var þar þig um það, snú við og fylg mér. Varðmaðurinn sagði frá því og mælti, hann er komin til þeirra en kemur ekki aftur. Er þar ekkið sem akið þar Jehu Nýmison því að hann ekur eins og vitlaus maður? Þá bauði Jóram að beita fyrir vaksinn og er beitt hafði verið fyrir vagn hans fóruð þeir Jóram, Ísæðals konungur og Ahasía, Júta konungur af stað, hóra á sínu vagni. Fóruð þeir að móti Jehu og hittu hann á landspildu Nabots Jesralíta. Esralíta. Ennir Jóram sá Jehu, sagði hann Ferð þú með friði, Jéhu? Hann svaraði, hvað er um friða ræða meðan Jésebel móður þín heldur áframið hórdómsinn og hinn að markvíslegu töfra sína? Þá snýri Jóram við og lagði á flókta og kallaði til Ahasía. Svík, Ahasía, en Jéhu þreyju bóða sinn og skaut Jóram milli herða svo að örin gekk í gegnum hjarta og neha nýður í vagn sínum. Þá sagði hann við býtkar rýttara sinn. Tak hann og kasta honum á landspildur Nabots í esra að líta þú manst víst að ég og þú rýðum báðir á eftir akap föður hans þá er dróttinn hvað upp þessi dómsorð gegn honum. Sannlega sá ég í gær blóð Nabots og blóð barna hans segir dróttinn og mun ég launa þér á landspildu þessari segir dróttinn tók hann því að kasta honum á landspilduna eftir orði drottins. Þegar Ahasía, júdakonungu, sá þetta, flýði hann í áttina til garðhúsins en Jehu elti hann og sagði Hann líka skjótið hann í vatninum og þeir skutu á hann í gúr stignum sem er hjá Íbla og hann flýði til Megidó og dóð þar. Síðan settu menn hans hann á vatn og fluttu hann til Jerusalem og jörðuðu hann í gröf hans hjá feðrum hans í borg Davís. En Ahasía hafiði orðið konungur í Júta á ellefta ríkishári Jórams Akabsonar. Nú kom Jehu til Jésrael. En er Jésabel frétti það, smurði hún sig í kringum augun, skritti höfu sitt og horði út um gluggan. Og er Jehu kom í hlýðið, kallaði hún. Hvernig líðu Simri sem myrti herra sinn? en hann leit upp í gluggan og mælti hver er með mér hver og er tveir eða þrýr hirðmenn lítu út til hans sagði hann kastið henni ofan og þeir köstuðu henni ofan og slettist þá blóð hennar á veginn og hestana og tróðu þeir hana undir fótunum en hann gekk inn og át og drakk síðan sagði hann lítið eftir þessari bölvuðu konu og jarðið hana því að kóngstóttir er hún. Þá fóruð þeir til þess að jarða hana en fundu ekkert af henni nema hauskúpuna og fætur og hendur og eður komu aftur og sögðu honum frá mælti hann. Rætast nú orð dróttins þau er hann talaði fyrir munn þjóngsins Elía frá Tíspe. Á landaregn í Esael borgar skulu hundar eðta hold í Esibelar. og hræ í Esibelar skal liggja á landaregn Jésael borgar sem tað á túni svo að menn skulu ekki geta sagt, það er Jésabel. Tíundi kabli Í Samaríu voru sjötíu sínir akaps og Jehu skrifaði bref og sendi þau til Samaríu til höfingja borgarinnar og til öldungana og þerra sem fóstruðu sonu akaps, Þau voru á þessa leið. Þá er þér fáið þetta bréf þér sem hafi hjá yður sonu herra yðar og hafið yfir að vögnum og hestum, výkjörtum borgum og herrvopnum, þá veljið þinn besta og hæfasta af sonum herra yðar og setið hann í hásættu föðusýns og berjist fyrir ætt herra yðar. Þeir eruðu mjög hrættir og sögðu. Sjá, tveir konungar fengu eigi reist rönd við honum, hvernig sildum við það fá staðist? Þá sendu þeir dróttseti, borgarstjóri, öldungarnir og fóstræðni til Jéhu og letu segja honum. Vér erum þínir þjónar og vér viljum gjöra allt sem þú býður oss. Vér munum engan til konumstaka gjör sem þér vel líkar. Þá skrifaði hann þeim annað bref á þessa leið. Ef þér viljið fylgja mér og hlýða skipunminni þá takið höfuðin af sonum herraíðar og komi til mín í þetta morgun til Jésræl. En sínir konungsins, sjötíu manns, voru hjá stórmönnum borgarinnar er ólu þá upp. Ennir brefið kom til þeirra, tókuð þeir konungsónu og slá tröðu þeim sjötíu manns og laguðu höfuð þeirra í körfur og sendu honum til Jésræl. Og er sendimaður kom og sagði Jéhu að þeir varu komni við höfuð konungsóna, þá sagði hann Leggið þau í tvær hrúur fyrir utan borgarliði til morguns, en um morgunin fór að nút þángað gekk fram og mælti til alls lífsins. Þér eru saklausir, sjá, ég hefi hafið samsæri í gegn herra mínum og drepið hann, en hver hefur unnið á öllum þessum. Kannist þá við að ekkert af orðum dróttins hefur fallið til jarðar, þau er hann talaði gegn ætt aðkaps. Drottinn hefur framkvæmt það er hann talaði fyrir munnþjón síns Elía og Jéhu drap alla þá er eftir voru að vætt aðkaps í Esræl svo og alla höfingja hans, vildarmenn og presta svo að enginn varð eftir, sá er undan kæmist. Síðan tók Jéhu sig upp og fór til samaríu og er hann kom til bed ekkert haróim við veginn þá mætti hann bræðrum Ahasí júta konungs og sagði hverjir eru þér. Þeir svörðu, við erum bræður Ahasíja og ætlum að heimsækja konungssonu og sonu konungsmóður. Þá sagði hann, takkið þá höndum lifandi og þeir tókuð þá höndum lifandi og slátröðu þeim og fleguðu þeim í grifjuna hjá bet ekkert fjörutíu og tveimur mönnum og var engin af þeim eftir skilin. Og er hann fór þaðan, hitti hann Jónadab Rekapsson, er kom í móti honum, hann heilsaði honum og sagði við hann, Ert þú einlægur við mig eins og ég er við þig? Jónadab svaraði, svo er vist. Þá mælti ég hún. Ef svo er, þá rétt mér hönd þína. Þá rétti hann honum hönd sína og hann let hann stíga upp í vagnin til sín og mælti, Kom með mér, þá skart þú fá að sjá, það svo eymundleití vegna drottins síðan lét hann fara með sér á vagninn sínum og er hann var komen til samariu drap hann alla er eftir voru vakahfsætt í samariu uns hann hafi gjörreitt heim skammt orði drottins því er hann hafi talað til elía fína stendði jehú saman öllum líðnum og sagði við þá akab dífkaði bal snæliga Ég hú mun dyrka hann betur. Kallið því til mín allar spámen bals, allar dyrkandur hans og allar presta hans. Engan má vanta því að ég ætla að halda blóð mikla yfir bals. Skal engin sá lífi halda er lætur sig vanta. En þar beitti ég hú til þess að torktíma dyrkandum bals og ég hú sagði bóðið samkomu fyrir bal Þeir gjörðu svo og Jehu sendu um allan Ísrael. Þá komu allir dýrkandur bals svo að enginn var eftir sá reyji kæmi. Og þeir gengu inn í musteri bals og musteri bals var fullt enda á milli. Síðan sagði hann við umsjónar mann fatabursins, takk út klæði handa öllum dýrkandum bals og hann tók út klæði handa þein. Síðan gekk Jehu og Jónadab Rehkapsson með honum í musturibals og hann sagði við dyrkandur bals gætið að og lítið eftir að eigi sé hér meðalíðar nefnað þjónum drottins heldur dyrkandur bals einir síðan gekk hann inn til þess að færa slátturfórnir og brennifórnir en Jéhu hafði sett áttatíu manns fyrir utan dyrnar og sagt hvers er lætur nokkurna mönnum þeim er ég færi yður í hendur sleppa undan hann skal láta líf sitt þýrir hans líf. Þegar ég hú hafði lokið við að færa brennifórnina sagði hann með varleismennina og rittaranna gangið inn og brýtið þá nýður enginn má út komast. og þeir brýtjöðu þá nýður með sverði og kostuðu þeim út og varleismennirnir og rittararnir ruddust alla leið inn í innhús bal musterisins og tóku aðsérurnar út úr musturibals og brendu þær. Og þeir rifu nýður merkisteina bals, rifu síðan musturibals og gjörðu úr því náðhús og er svo enn í dag. Þannig útrýmdi Jéhu allri balstyrkun í Ísrael, en af syndum Jéróbóams Nebatssonar er hann hafi komið Ísrael til að drýja, af þeim lét Jéhu ekki dyrkun gullkálvan í betil og í dan og dróttinn sagði við jehu með því að þú hefur leist vel af hendi það er réttvar í mínum augum og farið alveg mér skapi með ætt Akaps þá skuluð nýðjar þínur í fjórðalíð sitja í hásæti Ísraels en jehu hirti eigum að breyta eftir lögmóli dróttins Ísraels guðs af öllu hjarta sínu hann lét eigi af syndum Jéroboams Þeim er hann hafi komið Ísrael til að dríja. Um þessar mundir byrjaði drottin að sneiða af Ísrael. Hazael vann sigur á þeim á öllum landamærum Ísraels. Frá Jórdan, austur á bóginn, lagði hann undir sig allt gíliðað land, Gavíta, rúbeníta og Manasita frá Aroer sem er við Arón Á bæði gíliðað og Basan. En það sem meir er að segja um Jéhú og allt sem hann gjörði og öll hreistiverk hans, það er ritað í árbókum Ísraels konunga. Og Jéhú lagðist til hvíldar hjá feðrum sínum og var hann grafinn í Samaríu. Og Jóahans, sonur hans, tók ríki eftir hann. En sá tími er Jéhú að ríkti yfir Ísraels í Samaríu voru 28 ár. 11. kabli Þá er Atalía móðir Ahasía sá að sonur hennar var döður, fór hún til og létt drepa alla konungsættina. Þá tók Jósepa, dóttir Jórams konungs, sístir Ahasía Jóas Ahasíasonar á laun úr hóp konungssonana er deyða átti og fól hann og fóstru hans í svefnherberginu. Þannig leyndi hún honum fyrir Atalíu svo að hann var ekki drepin. Og hann var hjá henn á laun sex ár í musteri dróttins meðan athalja ríkti yfir landinu. En á sjöunda ári sendi Jóiata prestur menn og let sækja hundrashöðingja lífvarðarins og varlýðsins og let þá koma til sín í musteri dróttins. Og hann gjörði við þá sáttmála og let þá vinna eið í musteri dróttins. Síðan sindi hann þeim konússon og lagði svo fyrir þá skvör skulur þær gjöra þryfungur íðar þeir er heimfarið hvíldar skuli halda vörð í konungshöllinni skal einn þryfungur vera í súrhlíði annar í hliðinu bak við varlismennuna svo að þær haldi vörð í konungshöllinni og báðir hinir þryfungsflokkaríðar allir þeir er fara út hvíldar daginn til þess að halda vörð í musteri drottins hjá konunginum þær skulu fylkja yfir um konung Allir með vopn hendi og hversá er vill brjótast gegnum raðirnar skal drepin verða. Skuluð þér þannig vera með konungi, þá er hann fyrr út og þegar hann kemur heim. Hundrashauðingjarnir fóru með öllu svo sem Jóiata prestur hafði bóðið, sóttu hver sína menn, bæði þá er heimfóru hvíldardaginn og þá er fóru út hvíldardaginn og komu til Jóiata press og prestunum fekk hundrashöfingjan um spjótin og skjölduna er átt aði Davið konungur og voru í musteri drottins og varliðismennin námur staðar allir með vopni hendi allt í kringum konung frá suðurlið musterisins að norðurlið þess frammi fyrir altarinu og frammi fyrir musterinu þá leti hann konungsum fram og setti á hann kóróluna og ringana tókuð þeir hann til konungs og smörðu hann klöppuðu lógum saman og hrópuðu konungurinn lífi en atalía heyrði ópið í vanleismönnunum og líðnum þá kom hún til líðsins í musteri drottins sá hún þá að konungur stóð við súluna svo sem síður var til og hún sá höfðusmennina og lúður sveinana hjá konungi og allan lands líðin fagnandi og blásandi í lúrana þá reyf atalía klæði sínu og kallaði samsæði samsæri en jójata prestur bauð hundrashöðingunum fyrirliðum hessins og mælti til þeirra leiðið hana út millir raðana og drepið með sverði hver sem fer á eftir henni því að prestur hafði sagt eigið skal hana drepa í mustri drottins síðan löguð þeir hendur á hana og er hún var komin inn í konús hölluna um hrossalliðið var hún drepinn þar Jójata gjörði sáttmóla milli drottins og konungs og líðsins að þeir skyldu vera líður drottins svo og milli konungs og líðsins. Síðan fór allur landslíður inn í musteri Bals og reyð það. Öldur hans og líkneskjur möl brutu þeir en mattan prest Bals drápu þeir fyrir öldurunum. Síðan setti prestur varðflokka við musteri drottins hann tók hundrashöðingjana lífvörðin og varlismennina og allan landslíðin og fóruð þeir með konung ofan frá musteri drottins og gengu um varðslíðið inn í konungshöllina og hann settist í konungshásætið allur landslíður fagnaði og borginn sefaðist en Atalíu drápuð þeir með sverði í konungshöllinni Jóas var sjövetra gamal þá er hann varð konungur 12. kabli Á sjöunda ríkisári Jehu var Jóas konungur og 40 ár ríkti hann í Jerusalem. Móður hans heit Sibja og var frá Bersepa. Jóas gjörði þar sem rétt var í augum drottins alla ævi sína af því að Jójata prestur hafi kennt honum. Þó voru fórnar hæðirnar ekki afnundar en þá fórnaði líðurinn sláttur fórnum og reykjelsis fórnum á hæðunum o Jóas sagði við prestana Allt því sem bórið er í mustur í sem helgigjafir því sem lagt er á einhvern eftir mati því sem menn eru metnir eftir svo og alltaf því sem einhver af eigin hvötum ber í mustur í drottinn skulu prestarnir taka til sín hver af sínum ráðunaut. En þeir skulu og með því gjöra við á musturinnu allar skemmdir sem á finnast. En á 20. og 3. ríkisáru Jóasar konungs höfðu prestarnir enn ekki gjörð við skemmdir á musterinu. Þá létt Jóas konungur kalla Jójanda yfirprest og hinaprestana og mælti til þeirra. Hvers vegna gjöruð þér ekki við skemmdir á musterinu? Nú skuluð þér eigi framar taka við neinu fjö af ráðunautum í heldur skulu þér láta það af hendi fyrir skemmdum á musturinnu og prestarnir gengu að þeim kostum að taka ekki við fjö af líðnum en vera og eigi skildir að gjöra við skemdir á musturinnu Síðan tók jójata prestur kistu nokkra bóraði gata á lokið og setti hana hjá allarinnu hægra megin þegar gengi er inn í musturinn drottins og letu prestarnir þeir eru gengdu ingöngundi dýra í hana allt það fjö er borið var í mustri drottins og er þeir sá að mikið var komið í kistuna kom kanslar í konungsþangað og aðistir presturinn og bundu þeir saman allt fjö sem fannst í mustri drottins og töldu það. Fenguð þeir síðan fjöð er vegið hafði verið verkstjórnum í hendur, þeimur höfðu umsjón með mustri drottins en þeir greiddu það trésmýðunum og byggingamönnunum er störfuðu við mustri drottins, svo og múrunum og steinsmýðunum og til þess að kaupa fyrir við og höfna steina, til þess að gjöra við skemmtir á mustri drottins og til alls sem borga þurfti fyrir viðgjörð á mustriinnu. Þó voru eigi gjörði neynir silvurkallar, skarbítar, fórnarskálir, lúrar nýr nokkurs konar áhöldur gulli eða sylri í musteri drottins af fjöð því sem bóðið var í musteri drottins heldur fengum enn það verkamönnunum til þess að þeir fyrir það gjörðu við musteri drottins en ekki heldum enn rekning við men þá er þeir fengu fjöð í hendur til þess að þeir greiddu það verkamönnunum heldur gjörðu þeir það upp á æru og trú en sektar fórnar fjöð og sindarfórnarfjæð var eigiborið í mustur í drottins það áttu prestatnir. Um þær myndir kom Hasael, sínlandskonungur, herjað á gatt og vanhana. hana. Ennur Hasael ætlaði að fara til Jérusalem, þá tók Jóas júta konungur allar helgikjafir þær er Jósafat, Jóram og Ahasía forfeður hans júta konungar hafðu helgatt. Svo og helgigjafir sínar og allgullið er tilvar í fjárhýslum musteri stróttins og konungshallarinnar og sendi þa Hasael, sílans konungi Hætti hann þá við að þara til Jérúsalem En það sem meira er að segja um Jóas og allt það sem hann gjörði það er rýtað í árbókum Júta konunga Þjónar Jóasar hófust handa gjörðu samsari og drápu Jóas í millóhúsi þar sem gata hann liggur nýður að tilða. Þegar Jóasar Sýmiadsson og Jósabad Sómersson þjónar hans unnu á honum og var hann grafinn hjá feðrum sínum í Davísborg og Amasías sonur hans tók ríki eftir hann. Þrettándi kabli Á 23. ríkis ári Jóhassar Ahasonar Júta konungs var Jóhass Jehússon konungur yfir Ísrael í Samaríu og ríkti seytján ár. Hann gjörði það sem illt var í augum drottins og drígði sömu sindirnar og Jeroboam Nebatsón þær er hann hafi komið Ísrael til þessa dríja. Hann lét ekki af þeim. Þá upptendraðist reyði drottins gegn Ísrael og hann gaf þá í hendur Hasael, sílandskonungi og Benhadad síni Hasael allan þann tíma. En Jóahas blýtkaði drottin og drottin bænherði hann því að hann sá ánöð Ísraels hversu sílandskonungur kúaði þá. Og drottin sendi Ísraels hjálparmann svo að þið losnuðu undan valdi sílendinga og Ísraelsmenn byggu í tjöldum sínum sem áður. Þó léttu þeir eigi af sindum Jéróbóhams ættar, þeimir hann hafði komið Ísrael til að dríja. Þeir hældu áfram að dríja þær. Asieran stóð og kyrr í samaríu. Jóhass átti ekkert líð eftir nema 50 rítara, 10 vakna og 10.000 fótgungur líða því að síðlandskonungur hafði gjör eitt þeim og gjörð þá sem rík við þreskinguð. Það sem meir er að segja um Jóahas og allt sem hann gjörði og hristiverk hans, það er ritað í árbókum Ísaels konunga. Og Jóahas lagðist til hvíldar hjá þeirrum sínum og hann var grafin í samaríju. Og Jóahas, sonur hans, tók ríki eftir hann. Á 30. og 7. ríkisáru Jóahasar júta konungs var Jóahas, Jóahasson, konungur yfir Ísael í Samaríu og rikti 16 ár. Hann gjörði það sem illt var í augum dróttins. Hann lét ekki af neinum syndum Jéróboams nebatsónar þeimir hann hafði komið Ísrael til að rýja. Hann hért áfram að rýja þær. Það sem meira er að segja um Jóas og allt sem hann gjörði og hristiverk hans, hversu hann háði ófrýð við Amasía júta konung, það er rýtað í árbókum Ísraels konunga og Jóas lagðist til hvíldar hjá feðrum sínum og Jeroboam settist í hásæti hans og Jóas var grafin í samariju hjá Ísraels konungun Elisa tók sótt er leytti hann til bana fór þá Jóas konungur í Ísraels ofan til hans greiðt yfir honum og sagði Fadir minn, fadir minn, þú Ísraels vagn og rittarar En Elisa sagði við hann takk bóga og örvar og hann ferði honum bóga og örvar þá sagði hann við Ísæðars konungin legg hönd þína á bógan hann gjörði svo þá lagði Elisa hendur sínar ofan á hendru konungs síðan mælti hann opna þú gluggan gengt östri og hann gjörði svo þá sagði Elisa skjóð og hann skaut og Elisa mælti Sigur ör frá drottni Já, sigur ör yfir sílendingum Þú mynd vinna sigur á sílendingum í afhekk uns þeir eru gjör eittil Síðan sagði hann Tak örvarnar Og hann tók þær Þá sagði hann við Ísraels konungin Slá þú á jörðina Og hann sló þrísfarsinnum en hætti síðan Þá grændist guðsmanninu við hann og sagði Þú hefðir átt slá fimm eða sex sinnum, þá myndir þú hafa unnið sigur á sílendingum, unnstir hefðu verið gjör eittir en nú mynd þú aðeins vinna þrisfa sinnum sigur á sílendingum. Elísa dó og var grafinn, en ræningaflokka frá Móab brutust á inn í landið á ári hverju og svobar við er verið var að grafa mannokkur að menn komu allt í einu auga á ræningaflokk. Flegðu þeir þá mannum í gröf Elisa og höfðu sig á brott En er maðurinn snart bein Elisa þá lifnaði hann og reis á fætur Hazael sílandskonungur krefti að Ísael alla æfi Jóhassar En drottin miskunnaði þeim og sá auðmur á þeim og snýri sér til þeirra saki sáttmála síns við Abraham Ísak og Jakob Vildi hann eigi að þeir skildu tortímast hafði og eigi útskúað þeim frá auglíti sínu til þessa. Og er Hasael sílandskonungur var dáinn og ben Benhandad sonur hans hafði tekið ríki eftir hann, þá tók Jóhass, Jóhasson, borgirnar aftur frá Benhandad, Hasael sinni, þær er Hasael hafði tekið frá Jóhass, föður hans í ófriði. Vann Jóhass þrýsvar sinnum sigur á honum og náði aftur borgum Israels. Konungsríkin 2, allt fram að falli norður ríkisins. 14. kabli Á öðru ríkisáru Jóhassar Jóhassonar Ísraels konungs varð Amasía Jóhasson konungur í Júta. Hann var 25 árað aldri þá er var hann varð konungur og 29 ára ríkti hann í Jérusalem. Móður hans hétt Jóhadan og var frá Jérusalem. Hann gjörði það sem rétt var í augum drottins Þó eigi eins og Davíð forfæðir hans. Hann breytti í allastaði eins og Jóas fæðir hans hafði breytt. Aðeins voru fórnar hæðirnar ekki afnundar. En þá fórnaði líðurinn sláttur fórnum og reykjelsis fórnum á hæðunum. Ennir Amasía var orðinn fastur í sessi, let hann drepa þá mennsína er drepið hafðu konungin föður hans and börn morvingjanna lét hann ekki af lífi taka samkvæmt því sem skrifað er í lögmálsbók mósi þar sem drottinn mæir svo fyrir feður skulu ekki líflátnir verða á samt börnunum og börn skulu ekki líflátin verða á samt feðrunum heldur skal hver líflátin verða fyrir sína eigin synd ta var hann sem vann sigur á edómítum í saltanum 10 þúsundu manns og tók sel að herskildi og nefndi hana Jóktel og heitur hún svo en í dag. Þá gjörði Amasí að á fund Jóhassar Jóhassonar Jéhússonar, Ísraels konungs með svoláttandi orsending. Nú skulum við reyna með okkur. Þá sendi Jóhass, Ísraels konungur Amasí að konungi þau ansvör. Kistillinn á Líbanón, Görðu sétrustríyinu á lípanon svo látandi orsending. Gef þú syni mínum dóttur þína að konu. En villidýrin á Líbanon gengu yfir þistelin og þróuðu hann sundur. Af því að þú vannst mikinn sigur á edómítum hefur þú fylst ofmetnaði. Njót þú frægðarinar og sit kyrr heima. Hví vill þú eigna ógæfjuna sjálfum þér og júta til falls? En Amasía gaf þessu engan gaum. Þá fór Jóas Ísæðals konungur af stað og var fundur þeirra hans og Amasíja Júta konungs í Beth er tilherri Júta. Beð Júta þar ósífur fyrir Ísæðal og flýðu þeir hver til síns heima. En Jóas Ísæðals konungur tók höndum Amasíja Júta konung svoan Jóasar Ahasirunar í Beth og fór með hann til Jerusalem. Hann braut niður múra Jérúsalem frá Efraim hlýði alltaf horn hlýðinu fjögur hundruð álnir. Þínast tók hann allt gull og sylfur og öll áhöldur fundust í musteri drottins og í fjárhýslum konungshallarinnar svo og gísla og snýri síðan aftur heim til samaríu. Það sem meirir að segja um Jóas, það sem hann gjörði og reystiverk hans og hversu hann barðist við Amasía jútakonung Það er ritað í árbókum Ísraels konunga og Jóas lagði til kvíldar hjá feðrum sínum og var grafin í samariju hjá Ísraels konungum og Jéróboam, sonur hans, tók ríki eftir hann. En Amasía Jóasson, Júta konungur, 15 ár eftir dauða Jóassar Jóahassonar, Ísraels konungs. Af sem meira er að segja um Amasía, það er ritað í árbókum Júta konunga og menn gjörðu samsæri gegn Amasía í Jerusalem flýði hann þá til Lakís en þeir senda á eftir honum til Lakís og letu drepa hann þar flugtu þeir hann síðan á hestum og var hann grafin í Jerusalem hjá feðrum sínum í Davísborg þá tók allur júdalíður Asaríja þótt hann væri eiginum 16 veðra gamall og gjörði hann að konungi í stað Amasía föður hans hann výgirti elad og vann hana aftur undir Júda eftir að konungurinn var lagstur til hvildar hjá fæðrum sínum. Á 15. ríkisári Amasía Jóassonar Júda konungs var Jeroboam sonur Jóassar Ísraels konungs konungur í samariju og ríkti 41 ár. Hann gjörði það sem illt var í augum drottins. Lét hann eigi af neinum sindum Jeroboams nebatssonar þegar hann hafði komið Ísrael til að dríja. Hann var naftur Ísælsland þaðanfrá er leiðlikur til Hamad, allta vatninu á sléttlendinu sem komt orði drottins Ísæls guðs því er hann hafði talað fyrir munn þjónsins Jóasar Spámans Amitasonar frá Gat Hefur. Drottin hafði séð að leimd Ísæls var mjög besk. Þrælar og frelsingjar voru hordnir og enginn var sá er hjálpaði Ísæl en þó hafði dróttinn ekki sagt að hann mundi afmá nafn Ísraels af jörðinni, enda frelsaði hann þá fyrir Jeroboam Jóhasson. Það sem meira er að segja um Jeroboam og allt sem hann gjörði og hreistiverk hans hversu hann herjaði og hversu hann vann aftur Damaskus og Hamad er fyrrum tilherði Júta undir Ísrael það er ritað í árbókum Ísraels konunga og Jeroboam lagðist til hvildar hjá feðrum sínum og var grafinn í Samaríu hjá Ísæls konungum og Sakaríja sonur hans tók ríki eftir hann. Þyldtandi kafli Á 27. ríkisári Jeroboams Ísæls konungs tók ríki Asaríja sonur Amasía júta konungs. Hann var 16 vefra gamall er hann var konungur og 52 ár ríkti hann í Jerusalem. Móður hans hét Jekolja og var frá Jérúsalem og hann gjörði það sem rétt var í augum drottins með öllu svo sem gjörð hefði Amasía faðir hans þó voru fórnarhæðirnar eigi afnumdar en þá fórnaði líðurinn sláttur fórnum og reykjelsis fórnum á hæðunum og drottin sló konung svo að hann var líkþrár til dauða dags bjó hann kyrr í höll sinni eitt sér en Jótam konungsson veitti forstöðu höllinni og dæmdi mál landsmanna. Það sem meira er að segja um Asari á allt sem hann gjörði, það er ritað í árbókum Júta konunga og Asari lagðist til hvíldar hjá feðrum sínum og var grafinn hjá feðrum sínum í Davísborg og Jótam sonur hans tók ríki eftir hann. Á 38. ríkishári Asari að Júta konungs varð Sakharja Jeroboamson konungur yfir Ísrael í Samariju og rikti sex mánuði Hann gjörði það sem illt var í augum drottins svo sem gjörð höfðu forfeður hans Hann lét eigi af syndum Jeroboams Nebalssonar, þeim er hann hafi komið Ísrael til að dríja Salum Jakabson hóf samsæri gegn honum og draf hann í jípleam og tók ríki eftir hann Það sem meira er að segja um Sakaríja, það er rýtað í árbókum Ísraels konunga. Rættist hann í orð rottins það er hann hafi talað til Jehu, nýðjarþínir í líð skuli sitja í hásæti Ísraels og það var svo. Salum Jabison var konungur á 30. og 9. ríkisári Úsía í útakonungs og ríkti mánaðartíma í Samaríu. Þá fór Menahem Gatíson frá Tissa, kom til Samaríu og drap, Salum Jafison í Samaríu og tók ríki eftir hann. Það sem meira er að segja um Salum og samsæði sem hann hóf, það er ritað í árbókum Ísraels konunga. Þá eitti Menahem Tapua og öllu sem í henni var og allt landið umhverfis hana frá Tissa Af því að menn höfðu eigið lokið borgarlýðunum upp fyrir honum og allar þungaðar konur í borginni let hann rista á hvið. Á 39. ríkisári Azaria jútakonungs varð Menahem Gadisson konungur yfir Ísrael og ríkti tíu ár í samaríju. Hann gjörði það sem illt var í augum drottins. Hann leti ekki á neinum sindum í Eroboams Nebatssonar þeimir hann hafi komið Ísrael til að dríja. Á hans dögum reðist Púl Asteríu konungur inn í landið og Menahem gaf Púl þúsund taletur silfurs til líðsynis við sig og til þess að trýtja konungdóm sinn. Böð Menahem öllum Ísrael, öllum auðmönnum að greiða Asteríu konungi fjöð, fimmtíu sikla silfurs hverjum. Snýrið þá Assaríu konungur heim aftur og hafði eigi lengri dvöl þar í landi. Það sem meira er að segja um Menahem og allt sem hann gjörði, það er ritað í árbókum Ísæls konunga og Menahem lagðist til hvíldar hjá feðrum sínum og Pekaja, sonur hans, tók ríki eftir hann. Á 50. ríkisári Assaríja Júta konungs varð Pekaja Menahemsson konungur yfir Ísrael í Samaríu og ríkti tvö ár. Hann gjörði það sem yllt var í augum drottins. Hann leti þegi af syndum Jeroboams Nebalssonar, þeimir hann hafi komið Ísrael til að dríja. Peka Remaljarsson rittari hans á samsari gegn honum og drapan í Samaríu í výju konungshallarinnar ásamt Argob og Arje og voru 50 manns af gílega vítum með honum og er hann hafði stytt honum aldur, tók hann ríki eftir hann. Það sem meira er að segja um Pekaja og allt sem hann gjörði það er rýtað í árbókum Ísæðars konunga. Á 50. og öðru ríkisári Azaria, Júdakonungs, varð Pekka, Remaljason, konungur yfir Ísfæl, í Samaríu og ríkti 20 ár. Hann gjörði það sem illt var í augum drottins. Hann lét ekki á syndum Jéróboams Nebatssonar þeimir hann hafi komið Ísrael til að dríja. Á dögum Pekka, Ísraelskonungs, kom Tíglad, Pílisir, Assyriukonungur og tók Íjón, Apel, Bedd, Maka, Jánóa, Ketis, Hazor, Gílead og Galíleu, allt Naftalíland og herrleiti íbúana til Assyriu. Hóhóf Hósea Elasson samsæri geg Peka Remaljasini, drap hann og tók ríki eftir hann á 20. ríkisári Jótams Úsijaxsonar. Það sem meira er að segja um Peka og ath sem hann gerði, það er ritað í árbókum Ísraelsk konunga. Á öðru ríkisári Peka Remaljasonar Ísraelsk konungs tók ríki Jótam sonur Úsija Jútakonungs Hann var 25 ára gamall, þá er hann var konungur og 16 ár ríkti hann í Jerúsalem. Móðir hans hétt Jerúsa Satóksdóttir. Hann gjörði það sem rétt var í auðum drottins með öllu svo sem gjörð hafi ússía fadir hans. Þó voru fórnarhæðirnar ekki afnumdar. En þá fórnaði líðurinn slátturfórnum og reykjelsisfórnum og hæðunum, hann reisti evra hliðið á musteri drottins. Það sem meira er að segja um Jótam og allt sem hann gjörði, það er ritað í árbókum Júta konunga. Um þær myndir tók drottin að hleypa þeim Resin sílnans konungi og peka Remaljas sinni á Júta. Og Jótam lagðist til hvíldar hjá feðrum sínum og var grafinn hjá feðrum sínum í borg Davís forföður síns. Og Akas, sonur hans, tók ríki eftir hann. 16. kapli Á segjánda ríkisári Pekka Remarjasonar tók ríki Akas, sonur Jótams, Júta konungs. Akas var tvítur af aldri þá var hann var konungur og 16 ár ríkti hann í Jerusalem. Hann gjörði ekki það sem rétt var í augum drottins guðshans svo sem David, forfæðir hans, heldur fetaði hann í fótspor Ísraels konunga. Hann lét jável són sinn ganga gegnum eldinn og drígði þannig sömu svífuringar og þær þjóðir er drottin hafði stöggt burt undan Ísæðars mönnum. Hann fórnaði og stráttur fórnum og reykjelsis fórnum á fórnar hæðunum og hólunum og undir hverju grænu treð. Í þann tíma fóruð þér Resín síllans konungur og Pekka Remarjason Ísæðars konungur upp til Jerúsanum til að herja á hana. Settust þér um Akas en fengu eigi unnið hann. Um þær mundir vann resinn sílandskonungur Elad aftur undir Edom og rak júdamenn burt frá Elad en Edomítar komu til Elad og hava búið þar fram á þennan dag. Akas gjörði sendimenn á fund tíklad Pileses Aserjú og let segja honum. Ég er þjóttinn og sonur, kom inn og frelsa mig undan valdi sílandskonungs og undan valdi Ísagels konungs er ráðist hafa á mig og Akas tók Silvrið og Gullið sem var í musteri drottins og fjárhýslum konungshallarinnar og sendi Asserjú konungi að jöf. Asserjú konungur tók vel máli hans, síðan fór Asserjú konungur herfur til Damaskus, tók borginna herskildi og herrileiti íbúana til Kýr en resinn let hann af lífi taka. Akas konungur fór nú til Damaskus til fundar við tíkland pílisir, og sá þá altarið er var í Damaskus. Sendi þá Akas konungur úr í að presti uppdrátt og fyrirmynd af altarinu er var alveg eins og það. Og úr prestur reisti altarið, gjörði úr prestur með öllu svo sem Akas konungur hafði sett bóðum frá Damaskus áður en hann kom frá Damaskus. Þá er konungur kom frá Damaskus og leið altarið, þá gekk hann að altarinu og fornaði á því brennifórn sinni og matfórn, dreipti dreipifórn sinni og stökti blóði heilafórna sinna á altarið. En eir altarið er stóð frammi fyrir drottni, þærði hann þaðan sem það var fyrir framan musterið, milli nýja altarisins og musteris drottins og setti það að norðan verðu við altarið og Akans konungur lagði svo fyrir úr í að prest. Á stóra altarinu skalt fórna morgun brennifórninni og kvöld matfórninni, brennifórn konungs og matfórn hans, brennifórnum allar alþýðu í landinu og matfórnum hennar og dreipi fórnum. Og öllu blóði brennifórnana og öllu blóði sláttur fórnana skalt þú stökkva á það. En um eir altarið alla ég að skoða hugminn. Og Írya prestur gerði allt svo sem Akas konungur hafði boðið. Akas konungur lét hop brjóta speldin af vögnum kærlauganna og tók kærinn ofan af þeim. Þá lét hann ótaka hafið ofan af eyr nautunum er undir því stóðu og setja á steingólfið. Og hvildardagskangingin er tjaldáður var og þær höfðu gert í musterinu og ítri konungsgangin tók hann burt úr musteri drottins til þess að þóknast Assiríu konungi. Það sem meira er að segja um Akas og það sem hann gjörði, það er rýtað í árbókum Júta konunga. Og Akas lagði til hvíldar hjá feðrum sínum og var grafinn hjá feðrum sínum í Davísborg og Hiskía, sonur hans, tók ríki eftir hann. Seidjandi kafli Á tórta ríkisári Akasar Júta konungs varð Hósega Elason konungur í Samaríu yfir Ísrael og ríkti nýju ár. Hann gjörði það sem yllt var í augum drottins þó ekki eins og Ísails konungar þeir er verið hafðu á undan honum. Salmaneser Aserju konungur fór herfur í móti honum og varð hósea líðskildur honum og galt honum skatt. Ennir Asserjú konungur var þess var að Hosea bjóði við svikum við hann þar sem hann gjörði menn á fund, só, egyptalans konungs og greiddi Asserjú konungi eigi framar árlega skattin eins og verið hafði þá tók Asserjú konungur hann höndum og let fjötra hann í dýflisu. Og Asserjú konungur herjaði landið allt og fór til samaríu og sat um hana í þrjú ár. En á nýjunda ríkisári Hósega vann Assyriukonungur Samaríu og herrleiti Ísrael til Assyriu. Fekk hann þeim bústað í Hala og við Habor fljótið í Gósan og í Borgum Meda. Þannig fór af því að Ísraelsmenn höfðu syngað gegn drottni guði sínum, teim er letið þá út af Egiptalandi undan valdi fara ás Egiptalandskonungs og dyrkað aðra guði. Þeir fóru og að síðum þeirra þjóða er drottin hafi stöggt burt undan Ísagelsmönnum og að síðum Ísagels konunga er þeir sjálfur höfðu sett. Þá gjörðu og Ísagelsmenn það er var gagvar drottin í guði þeirra og byggðu sér fórnarhæður í öllum borgum sínum, jafnt varðmannaturnum sem viðgirtum borgum. Þeir reystu sér merkisteina og asérur á öllum háum hólum og undir hverju grænu trea og fórnuðu það reykjelsir fórnum á öllum hæðum eins og þjóðirnar er drottinn hafi reykjir burt undan þeim. Aðhauðust heil það sem illt var og engdu drottinn til reyði og þeir dyrkuðu skulgóð en drottinn hafi sagt um við þá því að skulið eigi gjöra slíkt. Og þó hafi drottinn aðvarað Ísæl og Júta fyrir munn allra spámanana, allra sjáandana og sagt Snúið aftur frá íðar vondu vegum og varfið til skipanir mínar og bóðorð í öllum greinum samkvæmt lögmalinu er ég lagði fyrir feður íðar og því er ég bauð íður fyrir munn þjóna minna spámanana og þeir lítu ekki heldur þver skölduðust eins og feður þeirra er eigi treystu drottni guði sínum. Þeir virtu að vettu í lög hans og sáttmála þannir hann hafði gjörð við feður þeirra og bóðorð hans er hann hafði lagt fyrir þá og eldu fánít góð og breyttu heimskulega að dæmi þjóðana er um hverfist það voru þótt dróttinn hefði bannað þeim að breyta eftir þeim. Þeir yfirgáfu öll bóð dróttinn skvöðsins og gjörðu sér steppt líkneski, tvo kalva og þeir gjörðu aðsérur, Fjallu fram fyrir öllum himinsins her og dyrkuðu bal. Þeir letu sónu sína og dætur ganga gegnum eldinn, fóru með galdur og fjölkingi og ofur seldu sig til að gjöra það sem illt var í augum drottins til þess að egna hann til reyfi. Þá reyttist drottin Ísæl ákaflega og rak þá burt frá augliti sínu. Ekkert var eftir nema júta ættkvísl einn. Júta menn heldur ekki heldur boður drottins guðsýns. Þeir fóru að síðum Ísæðismanna er þeir sjálfur höfðu sett. Fyrir því hafnaði drottin öllu Ísæðils kýni og auðmygdi þá og gaf þá í hendur ræningum þar til er hann hafi útskúa þeim frá augliti sínu. Þegar drottin hafi slítið Ísæðil frá ætt Davís og þau höfðu tekið Jéróboam Nebatson til konús þá tældi Jéróboam Ísæðil til að snúa sér frá drottni og kom þeim til að dríja mikla sind og Ísalesmenn drígðu allar sömu sindirnar sem Jeroboam hafði dríkt þeir letu eigi af þeim þar til er drottin rak Ísales burt frá auðliti sínu eins og hann hafði sagt fyrir munn allra þjóna sinna spámananna þannig var Ísales herletur burt úr landi sínu til Asseríu og hefur verið þar fram á þennan dag Assyriukonungur flytti inn fólk frá Babilóníu, frá Kuta, frá Ava, frá Hamad og frá Sefarvæin og let það setjast það í borgum Samaríu í stað Ísæðis manna. Tókuð þeir Samaríu til eignar og settu stað í borgum hennar. En með því að þeir dyrkuð ekki drottinn fyrst eftir að þeir voru sestir þar að þá sendi drottinn ljón meðal þeirra. Ollu þeim manntjóni meðal þeirra. Þá sögðu menn svo við Asserju konung. Þjóðirnar er þú fluttur burt og lést setkestað í borgum samaríu vita eigi hver dyrkun lands guðnum ber. Fyrir því hefur hann ljón meðar þeirra og sjá þau deyða þá af því að þeir vita ekki hvað lands guðnum ber. Þá skipaði Asserju konungur svo fyrir. Láttið einna prestunum faraðhangað, þeimir ég flutti burtaðan og hann fari og settist þar að og kenni þeim hver dýrkun landskuðnum ber. Þá kom einn af prestunum þeimir þeir höfðu flutt burt úr samaríu og settist stað í betil. Hann kendi þeim hvernig þeir ættu að dýrka drottin. Samverjar gjörðu sér sína guði hver þjóðflokkur út fyrir sig og settu þá í hæðahófin er þeir höfðu reist hver þjóðflokkur út að fyrir sig í sínu borgum þeim eftir byggu í Babyloniumenn gjörðu líkniski af Sukkot Benod Kútmenn gjörðu líkniski af Nergal, Hamadmenn gjörðu líkniski af Avítar gjörðu líkniski af Nibkas og tartak en Sefarvítar brendu börn sín til handa Adramelek og Anamelek Sefarefjum Guðum. Þeir dyrkuðu eða og gjörðu menn úr sínum hóp að hæða prestum báru þeir fram fornir fyrir þá í hæða hófunum þannig dyrkuðu þeir drottin en þjónuðu einnig sínum guðum að síð þeirra þjóða ef þeir höfðu verið fluttir frá fram á dag fara þeir að fornum síðum þeir dyrka ekki drottin og breyta ekki eftir lögum hans og ákvæðum og lögmáli því og boðorði er drottin læði fyrir sonu Jakobs Þess er hann gaf nafnið Ísrael. En drottin hafi gjörð sáttmóla við þá og bóðið þeim á þessa leið. Þér skurðu eigi dyrka neina aðra guði, eigi falla fram fyrir þeim, eigi þjóna þeim, niður færa þeim fórnir. En drottin sem leddi yfir að veggifta landi með miklum mætti og út réttum armleg, hann skurðu þér dyrka. Fyrir honum skurðu þér falla fram og honum skurðu þér fórnir færa. En lög þau og ákvæði, lögmál og bóðorð er hann hefur rýtað handa yður, skulið þér varðveita, svo að þér haldi þau alla daga og þér skulið eigi dyrka aðra guði. Og sáttmálanum er ég hefi við yður gjörð, skulið þér ekki gleyma og þér skulið eigi dyrka aðra guði en drottin guð yðar skulið þér dyrka og hann mun þá frelsa yður af hendi allra óvinna yðar. Samt hlýttu þeir ekki, hefður fóruð þeir að fornum síðum. Þannig dyrkuðu þá þessar þjóðir drottinn en þjónuðu þó um leið skurgóðum sínum. Börn þeirra og barnabörn breyta og enn í dag eins og feður þeirra breyttu. Konungs ríkið Júta fram að herlevingu, átjóndi kafli. Á þriðja ríkisáru Hósega Elaiðssonar konungs, tók ríki Hiskía Akason Júda konungs Hann var 25 ára gamall þá er hann var konungur og 29 ára ríkti hann í Jerusalem Móðir hans hétt Abía Sakariadóttir Hann gjörði það sem rétt var í augum drottins að öllu svo sem gjörð hafi Davíð forfæðir hans Hann afnam fornarhæðinnar braud merkisteinana hjó í sundur Asieruna og mölvaði eir ormin tannir Mósi hafði gjöra látið því að allt til þess tíma höfðu Ísæðalsmenn fært honum reykjelsisfórnir og var hann nefndur Nehústan Hiskía tristi drottni Ísæðalskvöði svo að eftir að honum var engin líkur meðal allra júta konunga og eigi heldur neitt þeirra er á undan honum höfðu verið Hann hélt sér fast við drottinn Veik egi frá honum og varðveitti bóðorð hans þauður drottinn hafi lagt fyrir Móse. Og drottinn var með honum í öllu því er hann tók sér fyrir hendur var hann lánsamur. Hann bröst undan Aseríu konungi og var ekki lengur líðskildur honum. Hann vann og sigur á fýlistum allaleg til gasa og eittilandið umhverfis hana jafnt varmanaturnar sem víkir þar borgir. En á fjórða ríkisári Hiskija konungs, það er sjönda ríkisári Hosea Elasonar Ísraels konungs, fór Salamanser Assyriukonungur herfur gegn Samaríu og settist um hana. Unnuð þeir hana eftir 3 ár. Á sjönda ríkisári Hiskija það er á nýjunda ríkisári Hosea Ísraels konungs, var Samaría unnin. Og Assyriukonungur herrleiti Ísraels til Assyriu O lið þá setjast að í Hala og við Habor fljótið í gósan og í borgum eða af því að þeir höfðu ekki hlýtt röstu drottins guðstherra heldur rófið sáttmóla hans allt það er Mósið þjótt drottins hafið bóðið þeir höfðu horkið hlýtt því nýjum breytt eftir því Á 14. ríkisári hiskía konús fór Sáherib, Assyriukónungur Heffur gegn öllum víkjörtum borgum í Júta og vann þær. Þá sendi hiski að júta konungur bóð til Assyriukonungs til Latís og létt segja honum Ég hefði syngað þar aftur burt frá mér muni ég greiða þér slíkt gjald er þú á mig leggur Þá lagði Assyriukonungur 300 talendur silfurs og 30 talendur guðs á hiski að júta konung Gretti þá hiski að allsilfur er tilvar í musteri drottins og fjár hislum konús hallarinnar Um þær mundir tók Hiskía gullið af dyrunum á musteri drottins og af dýrastöfunum er Hiskía júta konungur hafði lagt á með og þekk Asseríu konungi. Þá sendi Asseríu konungur yfirsauðsöðingja sinn höfðsmann og marskálk með miklu líði frá lagis til Jérúsalem á fund Hiskía konungs. Fóruð þeir af stað og koma til Jérúsalem Von náum staðar hjá vatnstokknum úr efri tjörninni sem er við veginn út á bleyti völlinn. Og er þær koma fund konungs þá gengu þeir Eljakím Hilkiason drúktseti, Séfna kanslari og Jóhák Asafsson ríkiðari út til þerra. Marskálkur konungs mælti til þerra. Segir Hiskija, svo segir hinn mikli konungur Assyriu konungur, hvert er það athvarf er þú treystir á? Þú higgurvist að munn fleibrið eitt sé næg að og liðstyrku til hernaðar. Á hvern treystir þú þá svo að þú skulir hafa gjörð uppreist í gegn mér? Nú þú treystir þá á þennan brotna restaf á Egiptaland. Hann stingst upp í höndina á hverjum þeim er við hann stýðst og fyrir gegnum hana. Slíkur er fará, Egiptalands konungur öllum þeim er á hann treysta. Og ef þið segir við mig við erum treystum og drottinn Guðvord, eru það þá ekki fórnarhæðir hans og öllturu sem hiskja hefur numi burt er hann sagði við Júdamenn og Jerusalems búa fyrir þessu altari skulið þér falla fram í Jerusalem. Kom til og veðja við herra minn Assyriu konunginn. Ég skal 2000 hesta ef þú getur sett rittara á þá. Hvernig mynd þú þá rekið af höndum þér einn höfusmann meðal hinna minnstu þjóna herramíns og þó treystir þú á Egyptaland vegna herrvagnana og rítarana. Hvort mun ég nú hafa farið til þessar staðar án vilja dróttins til þess að eyða hann. Dróttins sagði við mig, far þú inn í þetta land og eyð það. Þá sögðu þeir Eljakím Hildjásson, Sefna og Jóak við Marskál konungs tala þú við þjóna þína á Aramílsku því að við er skiljum hana en tala eigi við oss á júdatungu í áhelt fólksins sem uppi er á borgarvegnum en marskalkunni sagði við þá hefur herraminn sendt mig til herra þíns eða til þín til þess að flytja þetta erindi hefur hann ekki sendt mig til þeirra manna sem þar sitja upp á borgarvegnum og eiga þann kost fyrir höndum ásamt yður að elta sín eigin saur og drekka þvag sitt. Þá gekk marskálkunni fram og kallaði Hári Röttu á Jútatungu, tók til máls og sagði Heyrið orð hins mikla konungs, Asseríu konungs. Svo segir konungurinn Láttið egi hiski að tæla yður því að hann fær ekki frelsað yður af hans hendi og láttið egi hiski að koma yður til að treysta á drottinn með því að segja Drottinn mun vissulega frelsa oss og þessi borg skal ekki verða assýriu konungi í hendur seld hlustu vei á hiskija því a svo segir assýriu konungur gjörðu friði við mig og í gangið mér á hönd þá skal hver iðar mega eta af sínu mínvívi og sínu fíkytré og hver iðar drekka vatn úr sínum brunni þar til er ég kem og fliðiður í anna veinsland og yðarland í Kornland og Aldinlagar, í Bröðland og Vingarða, í Ólíuviðaland og Húnangs svo að þér meði lifa og eigi degja. Hlustið því eigi á Hiskía því að hann ginnir yður, er hann segir Drottin mun frelsa oss. Hefur nokkur að guðum þjóðana frelsa landsitt undan hendi Asteríu konús? Hvar eru guðir Hamadborgar og Arpadborgar? Hvar guðir, Sefrafæm, Hena og Íva? Hafa þeir frelsað samaríu undan minni hendi? Hverjir eru þeir af öllum guðum landana er frelsað hefi löndsinn undan minni hendi svo drottin skildi fá frelsað Jérusalem undan minni hendi? En líður líðurinn þagði og svaraði honum engu orði því að skipun konungs var þessi svarið honum eigi. En er þeir Eljakím Hirkíasson dróttseti, séfna kanslari og Jóak Asafsson, ríkisriðtari gengu á fund Hyskíja með sundurrifnum klæðum og fluttu honum orð marskálsins. Nítjándi kafli Þegar Hyskíja konungur hefði þetta reyfann klæði sín, huldi sig hæru og gekk í hús dróttins. En Eljakím dróttseta Og sjefna kanslara og presta öldungana sendi hann klædda hærusekkt til Jesaja spámanns Amossonar. Og skyldu þeir seg við hann. Svor segir Hiskija. Þessi dagur er neyðar, hyrtingar og háðungar dagur, því að barnið er komið í burðalieiðin en krafturinn er enginn til að fæða. Veramá að dróttinn guð þinn heyri öll orð marskálsins er sendur er af Asriju konungi herra sínum til að spotta hinn lífandi guð og láti hengt verða þegar orða er dróttinn guð hefur heyrt en býð þú fyrir leifunum sem enn eru eftir. Þegar þjónar hiski að konungs komi til Jésaja sagði Jésaja við þá segi svo herra eðar svo segir dróttinn óttast þú eigi smánar yrði þau er þú hefur hýrt Sveina Aseríukonus láta sínum munnfara í gegnjör. Sjá, ég læt hann verða þess hugar að þegar hann spyrir tíðindi skal hann hverfa aftur heim í tjaldsitt og þá skal ég láta hann fyrir sverði falla í sínu eigin landi. Síðan snýri maskalkurinn aftur og hitti Aseríukonung þar sem hann satt um lípna því að hann hafði frétt að hann væri farin burt frá Lakís. Þar kom honum svo látandi fregt að tírhaka blálands konungi. Hann er lagður á stað til þess að berjast við þig. Gjörði Asserjú konungur þá aftur sendi með til Hiskía með þessa orðsending. Segjist fó Hiskía júta konungi. Láð eigi guð þinn, er þú treystir á að tæla þig er þú hugsar Jerusalim verður eigi seldi hendur Asserjú konungi. Sjá, þú hefur sjálfur hýrt hverju Asserjú konungar hafa framfarið við öll lönd hversu þeir hafa gjör eitt þau og myndt þú nú þá frelsaður verða. Hvort hafa guður þjóðana er feður mínir hafa vellilagt frelsaðær, gósan, haran og resef og edinmenn sem voru í telesar, hvar eru nú konungurinn í Hamad og konungurinn í Arpad og konungurinn í Sefarvíinborg, Hena og Íva. Hiskja tók við brefinu af sendimönunum og last hann. Síðan gekk hann upp í hús drottins og rakti það sundur frammi fyrir drottni. Og Hiskía gjörði bæinn sína frammi fyrir drottni og sagði Drottinn Ísraelsk Guð, þú sem situr upp yfir kerubunum, þú einn ert Guð yfir öllum konús ríkjum jarðar, þú hefur gjörð himinn og jörð. Nei, drottinn, eyra þitt og heyr, opna drottinn auga þitt og sjá, Heyr þú orð, Sanheríps, er hann hefur sett til að smána með þinn lífanda guð. Satt er það rottin að Aseríu konungar hafa gjöreikt öllum þjóðum og löndum þeirra og kasta guðum þeirra á eld því að þeir voru ekki guðir heldur handaverk manna. Stokkar og steinar svo til gáðu gjörð þá að engu. En rottin guð vor frelsa og snú af hans hendi svo að öll konungsríki jarðar við viðkannast að þú, drottin, einn ert Guð. Þá sendi ég Amósson til Hískía og leitt segja honum. Svo segir drottin Ísæðars Guð, þar sem þú hefur beðið til mínum hjálp gegn Sangeríp, Astriju konungi, þá hef ég hyrt það. Þetta er orðið er drottin hefur um hann sagt, Mærin, dótturinn Sýjón, fyrirlítur þig og gjöri gísa þér. Dótturinn Jérúsalem, skekur höfðið og eftir þér hvern hefur þú smálað og spottað og gegn hverjum hefur þú hafið upp raustina og lyft augum þínum í hæydirnar gegn hinum heilaga í Ísrael þú hefur látið sendimen þína smála drottin og sagt með fjölda hervagna minna steigi ypp á hæðir fjallanna efst upp á líbanon fjall ég hjó hin hávöxnu setrusþré og hin ákæytu kýbrisþré Ég brust upp í efsta herbyggi þess inn í aldinskógin þar sem hann var þéttastur. Ég gróð til vatns og drakk útlent vatn og með iljum fóta minna þurkaði ég upp öll vatnsföll Egiptalands. Hefur þú ekki tekið eftir því að ég hefði ráðstafað þessu fyrir löngu og hagað því svo frá öndverðu og nú hefði ég látið það koma fram svo að þú mætti leggja vikir þar borgir í eiði og gjöra þeirraðu eiðilegum grjóð rúum. En íbúar þeirra voru aflvana og skeldust og urðu sér til minkunar. Jurtir vallarins og grængresið var sem gras á þekjum og í hlaðvarpa. Ég sé þig þegar þú stendur og þegar þú situr og ég veit að því þegar þú fer og kemur svo og um ofsa þinn gegn mér. Sökum ofsa í gegn mér Og að því að þinn er komin mér til erna, þá vil ég setja hring minn í nasir þínar og být til minn í munn og færa þig aftur sama veg og þú komst. Og þetta skal þú til markshafa. Þetta árið munu þér í eta sjálfsáði korn, annað árið sjálfvaxið korn, en þrjóðja árið munu þér sá og uppstjara, planta vingarða og eta ávöxtu þeirra og leivarnar af júta húsi sem komist hafa undan skulu að nýju festa rættur að neðan og bera ávöxt að ofan. Því að frá Jérusalem munur leifar útgánga og þeir er undankomist frá síjón fjalli. Vandlæti drottins allserjar mun þessu til vegar koma. Já, svo segir drottin um Assuríu konung. Eigi skal hann innkomast í þessa borg Engri ör þangað inn skjóta, engan herskjöld að henni bera og engan virkisveg hlaða gegn henni. Hann skal aftur snúa sem hann kom og inn í þessa borg skal hann ekki koma, segir dróttinn. Og ég vil venda þessa borg og frelsa hana mín vegna og vegna Davís þjóns mínns. En þessa sömu nótt fór engil drottins og lust 185.000 manns í herbúðum Asseringa og er menn eftir, sjá það voru þeir allir liðin lík. Þá tók Sanherib Aserju konungu sig upp, hértaf stað og sneri heim aftur og satt umkýrt í Nínífi. En er hann eitt sinn baðist fyrir í hofið Nísrogs guðsins, unnu sinir hans, Adrameleik og Sariser á honum sverði. Þeir komast undan á flókta til Araradslands, en Azarhatton, sonur hans, tók ríki eftir hann. Tuttugasti kabli Um þær mundir tók Hiskija sótt og var að dauða kominn. Þá kom ég að segja til hans og sagði við hann Svo segir drottinn Ráðstafa húsi þínu því að þú munt degja og eigi lifa. Þá sneri Hiskija andliti sínu til vegjar, bað til drottinnis og mælti. Æ, drottinn, minnstu þess ég hef gengið fyrir auglítið þínu með trúmensku og einlæg og hjarta og gjörð þessum þér er þóknanlegt og hann greð sáran. En áður en ég var komin út úr mjög forgarði hallarinnar kom orð drottins til hann svoláttandi, snú aftur og seg hiskja höfðingja líðsmíns svo segir drottin Guð Davís forföðu þíns. Ég hef hefði bæn þína og séð tár þín. Sjá, ég mun lækna þig Á þriðja degi mun þú ganga upp í hús drottins Og ég mun enn leggja 15 ár við aldur þinn Og ég mun frelsa þig og þessa borg af hendi Assuríu konús Og ég mun vernda þessa borg mín vegna og vegna Davís þjóns míns Þá bauði ég sæja Komið með fíkjö deg þér það og lögðu á kýlið Þá batnaði honum En hiskja, sagði við Hvað skal ég hafa til Marks um að drottin muni mig og að ég muni aftur ganga upp í hús drottins á þriðja degi? Þá svaraði ég Þetta skal þú til Marks hafa af drottni að hann mun efna það sem hann hefur heitið. Á skugginn að færast tíu stíg fram eða á hann að færast aftur um tíu stíg. Hiskía svaraði. Það er hægða leikur fyrir skuggan að færast niður um tíu stíg. Nei, Skugginn skal færast aftur um 10 stíg. Þá rópaði Jesaja spámaði til drottins og hann leð skuggann á stígunum sem fæst hafði nýður á sólskífu Akassar færast aftur um 10. stíg. Um þærmumöndir sendi Merodag Baldan, Baldansson konungur í Babylon bref og jafur til Hiskía því hann hafði frétt að hann hefði sjúkur en væri nú aftur heill orðin og Hiskía fagnaði komu þeirra og syndi þeim alla fjöðhustu sína, silfrið og gullið, ilm í og hina dýru olíu og vopnabúr sitt og allt sem til var í fjáðsögum hans. Var enginsá hlutur í höll Hiskía eða nokkur staðar í ríki hans að eigi syndi hann þeim. Þá kom ég að til Hiskía konums og sagði við hann Hvert var erindi þessara manna og hvaðan eru þeir til þín komnir? Hiskía svaraði, af fjarlægu landi eru þeir komnir frá Babilón. Þá sagði hann, hvað sáu þeir í hölltinnni? Hiskía svaraði, allt sem í höllminni er hafa þið séð, enginn er sá hlutur í fjársjóðum mínum að eigi hafi ég sínt þeim. Þá sagði, ég sæja við Hiskía, heyr þú orð drottins. Sjá þeir dagar munu koma að allt sem er í höll og það sem feður þínir hafa samandreið allt til þessa dags munn flutt verða til Babilón. Ekki skal eftir verða, segir drottin. Og nokkurir af sonum þínum sem að þeir munu koma og þú munn geta munu teknur verða og gjörðir að hyrðsveinum í höll konungsins í Babilón. En hiskja, sagðu við ég sæja, gott er það orð drottins er þú hefur talað því að hann hugsaði Farsald og fríður helstó meðan ég lífi Það sem meira er að segja um Hiskía og öll hreistiverk hans hversu hann bjóð til tjörnina og vatnsstokkin og leti vatnið inn í borgina það er rýtat í árbókum Júta konunga og hiskija lagði til hvíldar hjá feðrum sínum og manasi sonur hans tók ríki eftir hann Tuttugast og fyrsti kabli Manasi var 12 ára gamall þá er hann var konungur og 55 ár ríkti hann í Jerusalem. Móður hans hétt Hefzípa. Hann gjörði það sem illt var í augum drottins og dríði í sömu svífyrðingarnar sem þær þjóðir er drottin hafi stökt burt undan Ísraels mönnum. Hann byggði að nýju fórnarhæðirnar í Hískía, fadir hans hafi afmátt, reisti bal öllturu og létt gjöra aðsjöru, eins og Akab Ísæls konungur hafði gjöra látið, dyrkaði allan himinsins her og þjónaði þeim. Hann reisti og öllturu í musteri drottins því er drottin hafði umsagt í Jerusalem vilja láta nafn mitt búa og hann reisti öllturu fyrir allan himinsins herr í báðum forgörðum musteris drottins. Hann lét og són ganga gegnum eldinn fór með spár og fjölkingi og skipaði særingamenn og spásagna. Hann aðhæðist martað sem illt er í augum drottins og engdi hann til reyði. Hann setti aðsýru líknirskið er hann hafi gjöra látið í musterið er drottin hafi sagt um við Davíð og Salamón son hans í þessu húsi og Jérúsanum sem ég hef útvalið af öllum allt kvíslum Ísraels vil ég láta nafn mitt búa að eilífu og ég vil eigi fram að láta Ísraels fara landflóta og landi. Því að ég gaf heðrun þeirra svo framalega sem þeir gæta þess að breytað öllu svo sem ég hef bóðið þeim, að öllu eftir laugmálu því er mósi þjótt mín fyrir þá lagði. En þeir hlýttu eigi og manasi leyti þá afvega svo að þeir breyttu verð en þeir þjóður er drottin hefði eitt fyrir Ísæðis Þá talaði drottin fyrir munn þjóna sinna spámanana á þessa leið. Sakir þess að manna sé Júta konungur hefur dríkt þessar svíverðingar sem verri eru en allt það sem Amorítar aðhauðust. Þeir er á undan honum voru og einnig komi Júta til að synga með skurgóðum sínum fyrir því mælir drottin Ísæðarskvið svo. Ég mun leiða ógæfu yfir Jérúsanum og Júta svo að ómamun fyrir báðum eyrum allra þeirra er það heyra. Ég mun draga mælivað yfir Jérúsanum eins og fyrrum yfir Samaríu og mælilóð eins og yfir Akafsætt og þurka Jérúsanum burt eins og þegar þurrkað er af skál og skálinni síðan hvort þegar þurrkað hefur verið af henni. Og ég mun útskúfa leifum arflegðar minnar og gefa þá í hendur óvinnum þeirra svo þeir verði öllum óvinnum sínum að bráð og herfángi. Vegna þess að þeir hafa gjörð það sem illt er í augum mínum og að eignmi til reyði frá þeim degi er feður þeirra fóru burt af Ekistalandi allt fram á þennan dag. sé úthelti og miklu saklausu blóði þartegl er hann hafið fyllt Jérúsanum með því að enda á milli. Auk þeirra sindarsinnar að hann kom í Júta til að gjöra það sem illt var í augum drottins. Það sem meira er að segja um Manasi og allt sem hann gjörði og sind hans þá er hann dríði, það er rýtað í árbókum Júta konunga og Manasi laði til hvílda hjá þeirrum sínum og grafin í gröfsinni í garði Úsa og Amon sonur hans tók ríki eftir hann. Amon hafði tvo um tvítugt þá er hann varð konungur og 2 ár ríkti hann í Jérúsalem. Móðir hans hétt með Súlimedd. Har ús dóttir og var frá Jodba. Hann gjörði það sem yllt var í augum drottins svo sem gjörð hafi manasi fadir hans og fetaði algjólegi fótspor föður síns og þjónaði skurgóðunum sem fadir hans hafi þjónað og fjall fram fyrir þeim. Hann yfirgaf drottin guð feðra sinna og gekk eigi á vegum hans. Þjónar Amons gjörðu samsari gegn honum og drá konung í höll hans. En landslíðurinn draf alla mennina er gjörthöfðu samsæði gegn Amon konungi. Síðan tók landslíðurinn Jósia, son hans, til konungs eftir hann. Það sem meira er að segja um Amon, það er hann gjörði, það er rýtað í árbókum Júta konunga og hann var grafin í gröfsinni í garð ússa og Jósia, sonur hans, tók ríki eftir hann. 20. Og annarkabli Jósíja var átta vetra gamal, þá er hann var konungur og 31 ár ríkti hann í Jerusalem. Móður hans hét Edita, aðeigadóttir og var frá boskat. Hann gjörði það sem rétt var í augum drottins og fetaði algjörlega í fótspor Davís, forföðusins og veik hvorki af til hægri nýjavinstrið. Á ríki ríkisáru Jósia konungs sendi konungu Safan, Asaljason, Messumaramssonars, kanslara í musteri drottins og sagði Gakk þú til hirkja, æðstapress og innsikla fjöð sem borið hefur verð í musteri drottins Það er dýraverðinir hafa safnað saman af líðnum og fá það í hendur verkstjórunum þeimur umsjón hafa með musteri drottins Þeir skulu fá það í hendur verkamönnunum sem vinna að því í musteri dróttins að gjöra við skemdir á musterinu, tresmönnum og byggingarmönnunum og múrurunum svo og til að kaupa fyrir við og högnasteina til þess að gjöra við musterinn. Þó er ekki haldin rekningur við þá á fjönnu sem þeim var fengið í hendur heldur gjöra þeir það upp á æru og trúr. Þá mælti Hylgía aðistir prestur við Safan kanslara. Ég hefði fundi lögbók í musteri drottins og Hylgía fekk Safan bókina og hann las hana. Síðan fór Safan kanslari til konungs og skýrði konungi frá erindislokum og mælti Þjónar þínir hafa látið að hendi fjá það er var í musteri drottins og fengið í hendur verkstjórnum sem umsjón hafa með musteri drottins og Safan kanslari saði konungi frá og mælti Hylgija prestur fekk mér bók og Safan las hana fyrir konungi. Ennur konungur hefði orð lögbókarinnar reyf hann klæði sín og hann bauð þeim Hylgija presti Ahikam Safan sinni Akbor Míkaja sinni Safan kanslara og Asaja konungstjóni á þessa leið. Farið og gangi til frétta við drottin fyrir mig og fyrir lífin og fyrir allan júta um þessa nýfundnu bók því mikil er heift rottin svo er upptrendruð er í gegnós af því að feðurvorir hafa eigi hlýtt orðum bókar þessarar með því að gjöra að öllu svo sem skrifað er í henni þá fóru þeir hildi að prestur ahikam, akbór safan og asaja til huldu spákonu, konu salúms tíkvasonar Arhassasonar klæða gæmis. Bjó hún í Jerúsalem í öðru borgarhverfi og töluðu þeir við hana. Hún mælti við þá. Svo segir drottin Guð Ísraels. Segði manninum er sendiðu til mín. Svo segir drottin. Sjá, ég leiði ógæfu yfir þennan stað og íbúa hans. Allar ógnanir bókar þessarar er Júta konungur hefur lesið fyrir því að þeir hefa yfirgefið mig og fært öðrum guðum reykjelsis fórnir og eft mig til reyði með öllum handarverkum sínum og heft mín skal upptendrast gegn þessum stað og eigi slokkna. En segið svo Júta konungi þeim er sendi í til að ganga til frétta við drottin. Svo segir drottin guð Ísæls Af því að hjarta þitt hefur komist við og þú auðmiktir þig fyrir drottni er þú heyrðir hvað ég hafið talað gegn þessum stað og íbúum hans, að því skildu verða undrunar efni og formælingar og að því að þú reifst klæðið þín og greist frammi fyrir mér, þá hefi ég og bænhert þig, segir drottinn. Fyrir því vil ég láta þig sapnast til feðratinna að þú meir komast með friði í gröð þína og auðu þín þurfi ekki að horfa upp á alla þá ógæfu er ég leiði yfir þennan stað. Fluttu þeir konungi svarið. Tuttugastu og þriði kafli Þá sendi konungur út menn til þess að safna til sinn öllum öldungum í Júta og Jérúsanem Og konungur gekk upp í musteri drottins og með honum allu júdamenn og jérúsannin búar, svo og prestarnir og spámeninnir og allu líðurinn, bæði ungir og gamlir og hann lasi í áhertera öll orð sáttmáls bókarinnar er fundist hafi í musteri drottins. Og konungur gekk að súlunni og gjörðið hann sáttmála framifir í drottni að fylgja drottni og varveita skipanir hans fyrir og lög af öllu hjarta og af allri til þessa fullnægja þannig orðum sáttmála þessa þau við voru í þessari bók og allur lífurinn gegst undir sáttmálan Síðan bauði konungur Hylgía, æðstapresti og óæðri prestunum og dýravörðunum að taka burt úr aðalhúsi muster í stróttins öll áhull þau er gjörð hafði verið handa baal og Asjöru og öllum himinsins her og hann brenna þau fyrir utan Jérusalem og kýtrun völlum og askana þeim var flutt til betil Hann rak og burt skurgóðaprestana er Júta konungar höfðu skipað og fært höfðu reykjelsis fórnir á fórnarhæðunum í borgum Júta og í grendinu við Jerúsanum svo og þá er fært höfðu bán fórnir og sólinni túlinnu, stjörnum verkinum og öllum himinsins er Hann létt flýtja aðsýruna burt úr musteri drottins Út fyrir Jérúsalem og brendi hana í Kýtrondal, muldi hana mjölinu smerra og stráði duftinu á grafir mú manna. Þá braut hann og nýður hús þeirra manna er helgað höfðu sig sörrifnaði, þau er voru við mustri drottins þar sem konur ófu hjúpa á Asieruna. han liðt alla presta koma frá borgunum í Júta og afhelgaði fórnarhæðirnar þar sem prestaðin höfðu fórnað frá Geba, til Bersheba. Hann brauð tóniður hæðir hafur líkneskjana sem stóðu úti fyrir klíði Jósúa borgarstjóra en það er á vinstri hönd þá er inn er gengið um borgarhliðið. Þó máttu hæðaprestatinn eigi ganga upp að alltari drottins í Jérusalem heldur áttu þeir ósýl brauð meðal bræðra sinna. Hann aðhelgaði brennstuguröfina í Hinnom sarnasalð til þess að engin léti framar són sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn mólog til handa. Hann tók og burt hesta þá sem júdakonungar höfðu sett til vexamda sólinni við yngangin af musteri dróttins nálægt herbeiki Netan Meleks hirmans sem var í forgarðinum. En vagna sólarinnar brendi hann í eldi og öllurinn sem voru á þakjunni yfir vexvölum Akasar Er Júta konungar hefðu reist og alturinn er Mana sé hefði reist í báðum forgurðu mysteri stróttins reyf konungun niður og hann skundaði þazan og kastaði örskuna þeim í Kítrondal. Konungur Athelgað og of sem voru fyrir austan Jerúsálem sunnanvert við Skaðræðis fjall og Samamon Ísraels konungur hefði reist Ashtarti við Sítóninga og Kamos við ustíg og Milkom svífurðing Ammonita Hann braut á sundur merkisteinana og hjósundur asirunar og fyllti staðin þar sem þær höfðu verið með manna beinum Sömu leiðis í betil fornarhæðina sem Jéróboam Nebatson hafði gjöra látið sá er kom Ísrael til að synga einnig þetta altari og fornarhæðina reyf hann nýður og hann brendi asiruna og muldi hana mjölinu smerra Ennur Jósías nýri sér við og sá grafinna sem þar voru á fjallinu, þá sendi hann menn og let sækja beinin í grafinnar, brendi þau á altarinu og afhelgaði það samkvæmt orði drottins því er guðsmaðurinn hafði bóðað, sá er bóðaði þessar hluti. Síðan sagði hann hvaða legstirn er þetta sem ég sé og borgar menn svörðu honum Það eru gröð guðsmannsins sem kom frá Júta og bóðaði þessa hluti sem þú nú hefur gjörð gengt altarun í betil. Þá mælti hann látið hann vera engin ónáði bein hans. Þannig letu þeir bein hans og bein spámannsins sem komin var frá Samaríu vera í friði. Auk þess afnam Jósía öll hæðarhofin sem voru í borgum Samaríu Þaukir Ísæls konungar hafðu reyst til þess að egna drottin til og fór alvegins með þau eins og hann hefði gjörði í betil og hann slántraði öllum hæðaprestunum sem þar voru á öllturunum og brendi mannabein bein á þeim. Síðan snýri hann aftur til Jérusalem. Konungur bauð öllum línum á þessa leið. Haldi drottni guði í þar páska eins og ritaði er í sáttmálsbók þessari Enker slíkur páskar höfðu verið haldnir frá því á dögum dómaranna er dæmt höfðu Ísæl, nýjaheldur alla daga Ísæls konunga og Júta konunga, en á ádjánda ríkisári Jósíja konungs voru drottni haldnir þessir páskar í Jerusalem. Enn fremur eitti Jósíja til mönnum er höfðu þjónustu anda svo og spásagnamönnum, húsgóðum og skurgóðum og öllum þeim viðurstigðum er sávust í Júta og Jérusalem til þess að fullnæja fyrirmælum lögmálsins, þeim er rýtu voru í bókinni sem Hylkija prestur hafði fundið í musteri drottins. Og hans maki hafi engin konungur verið á undan honum, er svo hafi snúið sér til drottins af öllu hjarta sínu, allri sálu sinni og öllu mætti sínum alveg eftir lögmáli Mósi og eftir hann kom engin honum líkur. Þóli að drottin eigi af sinni brennandi heiftareiði af því að reiði hans var upp tendruð gegn Júta vegna alltaf þeirra móðkunar er mana seð hafi eintan með. Og drottin mælti, ég vil einnig afmá Júta frá auglíti mínu eins og ég hefi afmáð Ísrael og ég vil hafna þessari borg er ég hefi útvalið Jérusalem og mustirinu er ég sagði um að nafn mitt skildi vera þar. Það sem meirir að segjum Jósía og allt sem hann gjörði það er rýtað í árbókum júta konunga. Á hans dögum fór fara og Neko ekkertverans konungur herfur móti Asserjú konungi östur að Efrað fljóti. Þá fór Jósía konungur á móti honum en Neko drapa hann í Megiddió þegar er hann sá hann. Ókumenn hans með honum dauðum frá Megiddió fluttu hann til Jérúsalem og grófu hann í gröf hans. En landslýðurinn tók Jóahas Jósíasson og smurði hann og tók hann til konungs í stað föður hans. Jóahas var 23 árað aldri þá er hann var konungur og þrjá mánuði ríkti hann í Jerúselum. Móður hans hét Hamutal Jeremíadóttir og var frá Líbna. Hann gjörði það sem illt var í augum drottins með öllu svo sem gjörð höfðu forfeður hans. Fará og Neko lét fjötra hann í Výbla í Hamathýraði til þess að hann skildi eigi fram að ríkja í Jerúsalem og lagði skattjald á landið 100 talendur sylfurs og 10 talendur gulds. Og fará og Neko gjörði Eljakím, Jósíja svona konungi í stað Jósíja föður hans og breytti nafni hans í Jójakím en tók Jóahans með sér og formið hann til Ekithaljans og dó hann þar. Jójakým greiddi fara og og gull. Hann varð að leggja skatt á landi til þess að geta góldið því er fara og krafðist. Heimti hann sylrið og gullið saman á landslinum eftir því sem jafnað hafði verið nýður á hvern og til þess að geta greitt fara og nek og það. Jójakým var 25 árað aldri þá er hann var konungur og 11 ára ríkti hann í Jerusalem. Móður hans hétt Sebuta petajadóttir og var frá Rúma hann gjörði það sem illt var í augum drottins með öllu svo sem gjörðt höfðu forfeður hans 24. kabli á hans dögum fó Nebukadneser konungur í Babilón herfor þangað og var Jójakim honum lýðskildur í þrjú ár síðan brá hann trúnaði við hann þá sendi drottina móti Jójakim ránsflokka kaldiga ránsflokka sílendinga ránslokka Móabita og ránslokka Ammonita. Hann sendi þá gegn Júta til þess að eyða landið samkvæmt orði drottins því er hann hafi talað fyrir munn þjónasinna spámanana. Að bóði drottins fór svo fyrir Júta til þess að hann gekk rekið á burt frá auðliti sínu sækið Sinda Manessi, samkvæmt öllu því er hann hafi gjört svo og sækir þess saklösa blóðs er hann hafi útelt svo að hann fyllti Jérusalem saklusu blóði það vildi drottinn ekki fyrirgefa Það sem meira er að segja um Jójakím og allt sem hann gjörði það er rýttat í árbókum Júta konunga og Jójakím lagðist til hvíðar hjá þeðrum sínum og Jójakím sonur hans tók ríki eftir hann En Egiptalands konungur fór enga herfur framar úr landi sínu því að konungurinn í Babilón hafði unnið land allt frá Egiptalands á að Efrað fljóti þaði legið hafði undir Egiptalands konung. Jójakín var átjána ára gamall þá er hann var konungur og þrjá mánuðu ríkti hann í Jerúsalem. Móður hans hústa Nehústa, Elnatansdóttir og var frá Jerúsalem. Hann gjörði það sem illt var í augum drottins með öllu svo sem gjörð þaði fæðir hans. Um þær myndir fóru þjónar, Nekubadnesars, konungs í Babylon, herföl til Jerúsanem og var borgin í umsátri. Og Nebukadnesir, Babel konungur, kom sjálfur til borgarinnar þá er þjónar hans sátu um hana. Gekk þá Jóiakín, Júta konungur, út á móti Babel konungi á sant móðusinni, þjónum sínum, herfóringjum og hirmönnum og Babel konungur tók hann höndum á áttunda ríkistjórnar ári hans. Og hann flutti þaðan alla fjársjóðu musteris dróttins og fjársjóðu konungshallarinnar og tók gullið af öllum áhaldum er Salomon Ísæls konungur hafi gjöra látið í musteris dróttins eins og dróttinn hafi sagt. Og nebúkatnesir helletti alla Jérúsanum og alla höfingja og alla vopfæra menn tíu þúsunda tölu svo og alla tríjarsmiði og játsmiði. Ekkert var skilið eftir nema almúa fólk landsins og hann herrleiti Jójakinn til Babilón og konungsmóður og konur konungsins og hyrmen hans og höfðingja landsins herrleiti hann og frá Jérusalem til Babilón. Svo og alla vopfaramenn sjö þúsunda tölu og tríjarsmiði og játsmiði þúsunda tölu er allur voru hraustir herrmenn. Þá herrleiti Nebukadnesir til Babilón og konungurinn í Babilón skipaði mattanja, föðurbróður Jójakins konungs í hans stað og breytti nafni hans í Sedekía. Sedekía var 21 sánsað aldri þá var hann var konungur og 11 ár ríkti hann í Jerúsalem. Móður hans hétt Hamutal Jérmíadóttir og var frá Líbna. Hann gjörði það sem illt var í augum dróttins með öllu svo sem gjörd hefði Jói að kýn. Vegna reyði dróttins fórsvo fyrir Jérúsanum og Júta unnsan hafði burt snarað þeim frá auðlíti sínu. En Sedeqía brá trúnaði við Babel konung. 20. og 5. kabli Á nýjunda ríkisári Sedeqía á tíunda degi hins tíunda mánadar kom Nebukadnesir Babel konungur með allansinn her til Jérusalem og settist um hana og þeir reistu hervirki hringin í kringum hana var borgin þannig í umsáðri fram á 11. ríkisár seti klía konungs í fjórða mánuðunum á nýjunda degi mánarins er hungrið fór að sverva að borginni og landslíður var orðin vista laus þá var brotið skarð inn í borginna og konungur og allir herrmannirnir flýðu um nóttina gegnum hlýðið milli beggja múranna sem er hjá konungsgarðinum þótt Kaldiar umkringdu borginna. Konungur hérði leiðina til sléttlendi síns en herr Kaldia veitti honum eftirför og náði honum á Jerík og Völlum er allur her hans hafi tvístrast burt frá honum. Tóku þér konung höndum og fluttu hann til Ríbla til Babel konungs. Hann hvaði dóm hans Drápuð þeir sonu Sedikía fyrir augum hans en Sedikía lét hann blinda og binda eir fjötrum. Síðan fluttu þeir hann til Babilón. Í fymta mánuði á sjöunda degi mánarins það er nýtjánda ríkisári Nebukadneses Babil konungs kom Nebúsaradan lífarðarfóringi vildarþjót Babil konungs til Jerúsalem og brendi musteri drottins og konungshöllina og öll hús í Jerúsalem og öll hús stórmenna brendi hann í eldinum en allur kaldi að her sáir var með lífvarðarfóringjanum reif nýður múrana umhverfis Jerúsalem en leifa líðsins þá er eftir voru í borginni og líðhlaup þá er hlaupist höfðu í líð með Babel koningi og þá sem eftir voru af yfnaðarmönnum herliti nebúsaradan lífvarðarfóringi til Babylon en af almúa landsins lét lífvarðar fóringin nokkra verða eftir sem vingarsmenn og akur karra Eir súlunar er voru hjá musteri drottins og vagna kærlaugana og Eir hafið er voru í musteri drottins brutu kaldi kaldiðar sundur og fluttu Eirinn til Babilón og kallana, eldsbaðana skarbítana, bollana og öll Eir áhöldin er notu voru við guðstjónustuna tóku þeir Þá tók og lífvarðarfóringin eldpönnudnar og fórnarskálanar, allt sem var að gulli og silri. Súlurnar tvær, hafið og vagnana er Salomon hafið gjöra látið í mustri drottins, eirinn úr öllum þessum áhöldum var þeir í veginn. Önnu súlan var átján álnir af hæð og eir var ofan á henni og höfuðið var fimm álnir af hæð og ríði net og granadeppli voru umhverfis höfuðið alltaf eyri og einsvar á riðnarnetinu á hinnisúlunni. Og lífvarðarfóringin tók Seræja höfðprest og Sefanía annanprest og dýraverðina þrjá og úr borginni tók hann hýrmaneinn eða skipar var yfir hermennina og fimm menn af þeim er daglega litu auglitt konungs er fundust í borginni og riðtara hersöðingjans þessir bauð út landslínum og sextjumanns af sveitafólki því er fannst í borginni. Þá tók Nebúsaradan lífvalðarfóringi og flutti þá til Ríbla til Babel konungs. En Babel konungur let drepa þá í Ríbla í Hamad hérði. Þannig var Júta herleitur í landi sínum. Yfir líðin sem eftir varði Júta, þannig er Nebukadneser Babel konungur let þar eftir verða, yfir þá setti hann Gedalja, son Ahikams Safanssonar og er allir hessöðingjarnir og menn þeirra fréttu að Babel konungur hefði skipað Getalja landsjóra fóruð þeir til mispa á fund Getalja þeir Ísmael Netanyason Jóhannan Kariason Seraja Tanhumetsson frá Netofa og Jasanya frá Maka ásamt mönnum sínum vann Getalja þeim eið og mönnum þeirra og sagði við þá Óttist eigi kaldiða veri kyrrir í landinu og þjónið Babel og mun yður vel vegna. En á sjöunda mánuði kom Ísmael, Netanyason, Elísamasonar á konúsættinni og tíu menn með honum og dráðböð Getalja og þá Júdamenn og kaldiða sem hjá honum voru í mispa. Þá tók allur líðurinn sig upp bæði smágur og stórir og hershöðingjarnir og fóru til Egistalands því að þeir voru hrettir við kaldiða. Á 37. útlegaðar ári Jójakins Júta í 12. mánuðunum 27. dag mánarins náðaði Evil, Merodag, Babel konungur ári sem hann kom til ríkis, Jójakín, Júta og tók hann úr dýflusinni og hann tæraði vingjallega við hann og setti stól hans ofar stólum hinna konungana sem hjá honum voru í Babilón og Jójakín fór úr bandingafötum sínum og borðaði stöðulega með konungi meðan hann lifði en uppbeldi hans í stöðulega uppbeldi var honum veitt af konungi þar eða hann þurfti á degi hverjum alla ævi hans Gamla testamenti fyrri krónikubók, Jóhann Guðmundsson lers Ættartala frá Adam til Ísraels Fyrstikabli Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalel, Jared, Henok, Methusala, Lamek, Nói, Sem, Kam og Jafet Shinir Jafetsvoru voru Gomer, Magok, Matai, Javan, Tubal, Mesek og Tiras. Shinir Gomers Askenas Rifat og Tokarma. Shinir Javans Elisa, Tarsis, Kittar og Rodanitar. Shinir Kams Cush, Misraim Put og kanan sínir kús sepa hafila sapta ræma og sapteka og sínir ræma sepa og detan og kús gæð nimrod hann tók að gjörast voldur á jörðinni misræm gad lúdíta anamíta lehabíta naftukíta patrusíta Kastlukita Þaðan eru komnir fýlistar og Kaftorita Kanan gætt sýton frumgetningsin og hætt og jebusita amorita gylgasita hevita arkita sinita arvadita semarita og hamatita sinisems elam assur Arpakasat Lúd Aram Ús Húl Geter og Mas og Arpakasat gætt Sela og Sela gætt Eber og Eber fættust tveir sínir hétt annar Peleg því á hans dögum greindist fólkið á jörðunni en bróður hans hétt Jóktan og Jóktan gætt Almóðat Salef Hasarami vet. Jara. Hadoram, Úsal, Dikla, Ebal, Abímæl, Sépam, Ófýr, Hafíla og Jóbab. Þessir allir voru sínir Jóktans. Sem, Arpagasat, Sela, Eber, Peleg, Reu, Sýrúg, Nahor, Tara, Abram, það er Abraham sinir Abrahams Ísak og Ísmael Þetta er ættartal þeirra, Nebajót var frumgetinn sonur Ísmaels þá Ketar Atbel, Mípsam Misma Duma, Massahadat Tema Getur, Nafís og Ketma Þessir voru sinir Ísmaels sinir Keturu hjá konu Abrahams Núnól, Simran, Jöksan, Metan, Mítían, Jípsak og Súa. Og sinur Jöksans voru Sjöpa og Detan. Og sinur Mítians, Efa, Efer, Hanok, Íbita og Elda. Allir þessir voru Nýjar keturú. Abraham gætt Ísak, sinur Ísaks voru Esau og Ísrael. Sinur Esau Elifas, Rekuel, Jehus, Jælam og Kóra. Sýnir Elifas voru Teman, Ómar, Sefi, Gætam, Kenas, Timna og Amalek. Sýnir Rekuels voru Nahad, Sera, Samma og Missa. Og sýnir Seis, Lothan, Sobal, Sibion, Anna, Dísson, Eser og Dísan og sinni Lothans Hóri og Hómnam og sýsti Lothans var Timna sinni Sóbals voru Aljan, Manahat Ebal, Sefi og Ónam og sinni Sibjons Aja og Anna sonur Anna, Dísson og sinni Dísons Hamran, Espan Jítran og Kerran sinni Esis voru Bilhan, Savan og jak hann dísans voru ús og aran þessir eru þeir konungar sem ríktu í eðomlandi áður en konungar ríktu yfir ísaðalsmönnum Bela sonur Beós og hét Borkhans Dínhaba og er Bela dó tók Jóbab sonu Sera frá Bósra ríki eftir hann og er Jóbab dó tók húsam frá temanítalandi ríki eftir hann og er húsamdó tók hatat sonur betat ríki eftir hann hann mann sigur á mítanítum á móapsvöllum og borg hans hét afít og er hatató tók samla frá masræka ríki eftir hann og er samladó tók sál frá rekhobót frá fljótinu ríki eftir hann og er sáldó tók bal Hanan sonur Akbórs ríki eftir hann og er bal hanandó tók hatat ríki eftir hann og hétt borg hans Pagi en kona hans meheta Bell dr. Madredar dr. Meh Sahabs og Hatadó og höfvingjar eða voru höfvingin Timna höfvingin Alva höfvingin Getet höfvingin Oholjabama höfvingin Ela höfvingin Pinon Höfvingin Kenas Höfvingin Teman Höfvingin Mispar Höfvingin Magdiel Höfvingin Íram Þessir voru höfvingar Edomita Annar Kabli Þessir voru sinir Ísraels Rúben, Simeon, Levi og Júta Isakar og Sebulon Dan, Jósef og Benjamin Naftali, Gath og Asser Synir Júta ger ónan og Sela 3 að tölu en dóttir Súa kann veska konan ól honum. En ger frumgetin sonur Júta var vondur fyrir auglýti drottinn svo að drottinn lét hann deyja. Tamar tengda dóttir hans ól Peres og Sera synir Júta voru 5 alls. Synir Peres, Hesron og Hamul sínir Sera, Simri Etan, Heman Kalkól og Dara fimm alls sínir Karmí, Akar sáur steppti Ísrael í með því að fara svíksamlega með því bannfærða og sínir Etans, Asarja og sínir Hesrons er fættust honum Jerahamel, Ram og Kelubai Ram gatt Amanidab og Amanidab gatt nasson Herubiš man Jūtamanna, Nason gat Salma, Salma gat Bóas, Bóas gat Óbeð, Óbeð gat Ísaí. Ísaí gat Elíab frumgetning sinn, þá Abínadab Sími ahn þriðja, Netanáel hinn fjórða, Ráðda í hinn fimmta, Ósem hinn sjótta, Davíð hinn sjöunda, og systur þeirra voru Serúja og Abígail, og synu Serúju voru Abísega Jóab og Asahel þrýr að tölu en Abigail ól Amasa og það er Amasa var Jeter Ísmael í því Kaleb sonur Hesrons gætt börn við Asúbu konusinni og við Jerjóð. Þessir voru sínir hennar. Jésir Sopab og Ardon og er asúpa andaðist gekk Kaleb að eiga Efrat og ól hún honum húr en húr gætt úr og úri gatt Besalel Síðan gekk Hesron inn til dóttur Makis föður Gileads og tók hana sér fyrir konu Var hann þá 60 ára gamal Hún ól honum Segub og Segub gatt Jair Hann átti 23 ára borgir í landi. og gesurítar og sílendingar tóku Jairstorf frá þeim kenat og þorpindar í kring 60 borgir alls Allir þessir voru Nifjar Makis, föður Gileads og eftir andlátt Hesrons í Kalib Efratta ól aðbýja kona hans honum Asur, föður Tekoa. Sýnir Jeramels, frumgetinn sonar Hesrons, Ram, frumgetningurinn og Búna, Óren, Ósem og Ahía en Jerahamel átti aðrakonu er Atara hét, hún var móðir Ónams. Sennir Rams frumgetinn sonar Jerhamels Mas, Jamin og Eker og sennir Ónams voru Sammagi og Jada og sennir Sammagi Nadab og Abisur En kona Abisurs hét Abihail hún og honum Aban og Mólit og sennir Nadabs voru Selet og Abbaím en Selet dó barnlaus og sennir Abbaíms í ísey, og sinir ísey í sesan og sinir sesans ahilagi og sinir jarda bróður sammagi jether og jónatan en jether dó barnlaus og sinir jónatans voru pelet og sasa þessir voru nýðjar í eramels og sesan átti engasonu heldur dætur einar og sesan átti ekipskan þræl er jahra hett og sesan gaf jahra þræli sínum dóttur sína fyrir konu og hún ól honum Attaí og Attaí gæt Natan Natan gæt Sábat Sábat gæt Eflal Eflal gæt Óbeð Óbeð gæt Jehu Jehu gæt Azaria Azaria gæt Helis Helis gæt Elisa Elisa gæt Sísimaí Sísimaí gæt Sallum Sallum gæt Ékamja og Ékamja gæt Elisama sínir Kallebs bróður Jéramels, Mesa frumgjertinn sonur hans hann var fæðir Sýfs svo og sínir Marisa föður Hebrons sínir Hebrons voru Kóra Tapúa, Rekem og Sema og Sema gatt Raham föður Jórikhems og Rekem gatt Sammagi en sonur samai var Máun og Máun var fæðir Bedsur og Efa hjákona Kallebs gatt Haram Mósa og Gases en Haran gaf Gases sinir Jehadi Regem, Jódam, Gesan Pellet, Efa og Saf, Maka hjákona Kalebs og Ulseper og Tyrkana og enn ór hún Saf föður Matmana, Sefa föður Mapena og föður Gípea en dóttir Kalebs var Aksa þessir voru synir Kalebs sinir Húrs Frumgetin Sonar Efrata Sóbal faðir að Kirjat Jearim Salma faðir að Betlehem Haref, faðir að Beth-Gather og Sóbal faðir að Kirjat Jearim átti fyrir sonu Harói Harl Menuhót og ættirnar frá Kirjat Jearim svo og Jetrita Putita Shumatita og Misraita frá þeim eru komnir Sórea Titar og Estolítar sínir Salma, Betlihem og Netofatítar Atarót, jóab og Helmingur Maníta það er Sóraíta og ættir fræðimannana er búa í Jabes, Tíriatítar Símiatítar og Súkatítar þetta eru Kínítar er komnir, eru frá Hammad föður Rekaps ættar 3 kabli þessir Eru sinir Davís er hann eignaðist í Hebrón Ammon frumgetningurinn við Akinóan frá Jésræl Annar var Daniel við Abigail frá Karmæl Hinn þrjóði Absalón sonur Maguku Dóttur Talmagi konum Sigesur Hinn fjórði Adonía sonur Hagítar Hinn fymti Sejata við Abitæl Hinn sjötti Gittriam við Eglukonu sinni sex fættust honum í Hebrón þar ríkti hann í sjö ár og sex mánuði en í Jerúsalem ríkti hann þrjáttjú og þrjú ár og þessa eignarist hann í Jerúsalem Simea Sóbab, Nathan og Salomon, fjóra alls við Batsúa Amegir stóttir Ennfremur Jippar, Elísama Elífelet, Nóka Nefeg, Jafía Elísama Eliata Elifelet nýju alls Þetta eru allir sinni Davís að hjákvenna sonum eigi meðtöldum en sýstir þeirra var Tamar Sonu Salomons var Rehabiam, hansson var Abía hansson Asa hansson Józafald hansson Jóram hansson Ahasía hansson Jóas hansson Amisa hansson Asaria hansson Jótam Hansson Akas hannsson Hiskia, hannsson Manasi hannsson Amon hannsson Jósía og sínir Jósía voru Jóhannan frumgetningurinn annar Jójakím þrjði Setikía fjórði Sallum og sínir Jójakíms Jekonja, sonur hans Hansson var Setikía sínir Jekonja hins herrleita She'a sonur hans Malkiram Pedaya Seneasar, Yekamja Hosama og Nedabja Synu Pedaya voru Serubabel og Simel og synu Serubabels Meshullam og Hannaja Systir þeira var Seromit og enn fremur Hasuba Ohev Berekia Hasadja Yushab Hesed fem alls Sinnur Hannaja voru Peljata og Jesaja Sýnir Efhaja, Sýnir Arnans Sýnir Óbadía Sýnir Sekanja og Sýnir Sekanja voru Semaja og Sýnir Semaja Hattúa, Jígeal Barja, Nearia og Safat sex alls Sinnur Nearia voru Eljóenai Hyskija Asrikam, þrýr alls en Sýnir Eljóenai voru Hodavia Eliašip Phellaja Akub Johannan Delia Anani 7 alls 4. kafli Sýnir Júta Peres Hesron Karmi Húr og Šobal en Reaja sonu Šorbals Gadjahad Jahadgat Ahumai og Lattad þetta voru ættir Sori Þessir voru sínir Edmonds, Jesel, Gisma, Gittbass, en sístir þeirra hétt Hasel Elpóni. Enfremur Penuil fadir Gendós og Eser fadir Húsa. Þetta eru sínir Hús frumburðar Efratta föður að betli hem. Asgur fadir að tekóa átti tvær konur. Helugu og næru og næra ól honum Ahúsam Hefur, Temni og Asartita þetta eru sinir næru og sinir helu voru Seret Jísihar og Etnam og Kós gæð Anub Sóbeba og ættir Aharels sonar Harums en Jabes var fyrir bræðrum sínum og móður hans nefndi hann Jabes og Mælti ég hef alið hann með harm kvælum og Jáabes ákallaði Guð Íslands og Maldi blessa þú mig og auk landi við mig og verði hönd þín með mér og bæð þú ógæfunni frá mér svo að engin harmkvæli komi yfir mig og Guð veitti honum það sem hann bað um en Kelub bróði Suha gætt með hann er fæðir Estons en Eston gætt berð Rafa, Pasea og Tehina föður að borg Nahasar þetta eru rekamenn sínir Kenas Ótínel og Seraja og sínir Ótíels Hantant en Meotía gætt Ofra og Seraja gætt Jóab föður að Smíðadal því að þeir voru smíðir sínir Kalups Jefonesusonar, Íru Ela og Nam sínir Ela Kenas sínir Jehalels síf, sífa, Tyrja og Asraels Sýnur Esra Getir, Merit Efer og Jálon og þessir eru sýnur Býtju dóttir Farós er gekkaðega Merit hún ól Mirjam, Samai og Gispa föður Estimóa en kona hans er frá Júta ól Gerit föður að Gertor og Heber föður að Sókó og Jektújel föður að Sanóa Sýnir konu Hótía, sístur Nahams, fæðir Kekilu, Garmíta, Estimóa og Mækatíta. Sýnir Simons, Amnon, Rinna, Benhanan og Tílon. Og sýnir Jísey, Sóhet og sonur Sóhets. Sýnir Sela, sónar Júta, Ger, fæðir Leka, Læta, fæðir Marasa, og ættir baðmullar verkamannana frá bedd Aspea Enn fremur Jókím og mennitni frá Kóseba Jóas og Sarað er unnu Móab og Jasubi Lehem Þetta eru forna sögur þeir voru leikirasmíðir og byggðu netægjum og getera Hjá konungi við þjónustu hans þar byggu þeir Sinni Simeons Nemuel, Jamin, Jarib Shera şál Hanvar sonur Sallum hansson Mipsam hansson Misma og synir Misma voru Hammuel sonur hans hansson Sakkur hansson Şimei Şimei hafði 16 sonu og 6 dætur en bræður hans áttu eigi mart barna og ætt var eigi svo fjölmenn sem júdamenn Kerbjuku í Berseba Mólanda Hazar, Súal, Bílha, esem, Tólad, Betuel, Harma, Siklag, Bet Markabót, Hazar, Súsim, Bet Bírey og Samarín. Þetta voru borgir þeirra þangað til Davi tók ríki og þorp þeirra voru Etam, Ain, Rimon, Tóken og Asan fimm borgir og auk þess öll þau þorp er kringum borgir þessar allt til bal þetta voru bústæðir þeirra og höfðu þeir ættartal fyrir sig Mesobab Jamlek Jósa sonur Amæsja Jóel Jehu sonur Jósíba Seraja Sónar Asegilsónar og Eljónai Jakoba Jesóhja Asaja Adiel Jesimiel og Benaja Sísa sonur Sifei, Alonssonar Jedajasonar Simríssonar, Zemajasonar þessir sem hér eru nafgreindir voru höfvingjar í ættum sínum og hafa ættir þeirra orði mjög fjálmennar og þeir fóruð þaðan er leiðliku til Geddór allt þar til kemur austur fyrir Dalinn til þess að leita haglendis fyrir sauði sína og þir fundu feitt og gott hæglendi og landrými var þar mikið og rólegt var þar og friðsamlegt því að þeir er áður höfðu byggt þar og komnir af kam. Þá komu þeir sem hér eru nafgreindir á dögum histi á jútakonús, eddu tjöldum þeirra og drápu meónýta sem þar voru og gjör eddu þeim allt fram á þennan dag og byggu þar eftir þá því að þar var hæglendi fyrir sauði þeirra. Og af þeim Simeons niðjum fóru 500 manns til Seilfjalla og voru þeir Pellatja, Neyraja, Refaja og Usíil sínir Jísey fyrir þeim. Drápu þeir hinnar síðustu leivar, Amalikita og byggu þar allt fram á þennan dag. Fymti kafli Sýni Rúbens frumgetnings Ísraels Því að frumgetningunum var hann En er hann hafði flekka hvílu föðursýns var frumgetnings rétturinn sonum Jósefs sonar Ísraels þó skildu þeir eigið teljast frumgetnir í ættartölum. Því að Júta mar volduast bræðra sinna og einna nýljum hans varð höfingi en frumgetnings réttin fekk Jósef. Sýnur Rúbens frumgetnir sonar Ísraels voru Hanok, Pallu Hesron og Karmí. Sýnur Jóals semæja, sonur hans hansson var gók hansson sími hansson mýka hansson reyja hansson bal hansson bera er tilgætt pílneser assriju konungur heyrleti hann var höfingi fyrir Rúbens niðjum og frændur hans eftir ættum þeirra eins og þeir voru skráðir í ættartölum eftir uppruna þeirra voru. Hinn fyrsti var Jegíl þá Sakaríja og Bela Asarsson Shema og Jóel sonar hann bjó í Aroer og allta Nepó og Bal Meon og gent Austri bjó hann alltað eyvimörkin í er liggur í vestur frá Efrað fljóti því að þeir áttu hjörðir miklar í Gílealandi en á dögum sáls áttu þeir í ófrivi við Hagríta og er Hagrítar voru fallnir fyrir þeim sextlust þeirra við kjöldum þeirra er voru með allri austu hlíf gilias núverkanis bjöku and spænist í basanlandi allt til salka var jóel helstur þeirra þá safam og janí og safhagt í basan og frangjur þeirra eftir ættum þeirra voru mikael messulam sheba jóraí jaikan shía og eber 7 alls Þessir eru sinir Abihæls, Húri-sónar, Jaróa-sónar, sonar, sónar Mikael-sónar, Jésísísónar, Jahótú-sónar, Bú-sónar. Var Ahi, Abdielsón, Gúni-sónar, ættarhöfingi þeirra. Og þeir byggu í Gíleað, í Basan og Þorfonum umhverfis og í öllum beitilöndum Sarons svo langt sem þú náðu. Þessir Allir voru skráðir á dögum Jótams, Júta og á dögum Jéroboams, Ísælskonungs. Rúbensniðjar, Gaðsniðjar og hálf kynkvísl manasi, þeir er hröstir menn voru, báru skjöld og sverð, bentu bóga og kunnu að hernaði. Fjörutíu og fjögur og sextíu herfæri menn. Áttu Jófriði við Hagrita og við Getur, Nafís og Nótaf og þeir fengu liðvislu gegn þeim og hagrítar og allir bandamenn þeirra gáðust þeim á vald því að meðan á bardaganum stóð höfðu þeir hrópa til guðsum hjálp og bænherði hann þá af því að þeir tristu honum. Höfðu þeir burt með sér að herfangi hérðir þeirra 50.000 úlvalda, 250.000 sauði, 2.000 astna og 100.000 mans því að margir voru þeir er lagðir, voru sverði og fjallu því að ófríðurinn var háður að guðs ráði bjöku þeir þar eftir þá fram til herlevingar þeirri tilherðu hálfri manasekingvísl, bjöku í landinu frá basan til bal hermon og til seir og hermon fjalls voru þeir fjölmennir og voru þessir ættöðingar þeirra efer, jísei Eliel, Asriel Jeremía, Hodavia og Jahidel voru þeir kappar miklir og nafnkunnir menn höfðingjar í ættum sínum en er þeir síndu ótrúmennsku Guði feðra sinna og tóku framhjá með Guðum þjóðflokka þeirra er fyrir voru í landinu en Guð hafði eitt fyrir þeim þá æsti Guð Ísæls reyði póls Assyriukonus og reyði tilgætt pílnaðsers Aserjú konungs og herrletti hann Rúbens niðja, galsniðja og halva kynkvísl manasi og flutti þá til Hala Haborz, Hara og Gósanfljóðs og Ersvo enn í dag sjötti kafli Sýni lefi Gersom Kahad og Merari og Sýni Kahads Amram, Jísar Hebrón og Úsiel og senir Amrams, Aron, Móse og Myriam og senir Arons, Nadab, Abihu, Eliasar og Ítmar Eliasar gat Pinihas Pinihas gat Abisúa Abisúa gat Bukti Bukti gat Úsí Úsí gat Serhæja Serhæja gat Merajót Merajót gat Amarja Amaria gatt Ahitub Ahitub gatt Sadog Sadog gatt Akimías Akimías gatt Asaria Asaria gatt Jóhannan Jóhannan gatt Asaria Hann sem var prestur í mysterinu er Salomon byggði Jerusalem En asarja, gatt Amaria Amaria gatt Ahitub Ahitub gatt Sadog Sadog gatt Salum Salum gatt Hilkia Hilkia gatt Asaria Asarja gatt Seraja Seraja gatt Jósadag en Jósadag fór burt þegar drottin lét Nebukadnesir herrleida Júdamenn og Jerusalem búa sinni Levi, Gersom Kahat og Merari og þessi eru nöfn á sonum Gersoms Lipni og Simi og sinni Kahats voru Amram, Jísihar Hebron og Usiel sinir Merari, Maheli og Musi og þessar eru ætti Levita eftir ætti feðrum þeirra frá Gersom eru komnir Lipni, sonur hans hansson Jahad hansson Simma hansson Jóa hansson Itto, hansson Sera hansson Jethraí sinir Kahats Aminidab, sonur hans hansson Kóra Hansson Ashir Hansson Elkana Hansson Ebiaschaf Hansson Ashir Hansson Tahad, Hansson Uriel Hansson Usia, Hansson Shal och sinir Elkana Amasai och Ahimoth Hanssonur Elkana Hansson Sofai Hansson Nahatab Hansson Eliab Hansson Jeroham Hanson Elkana og synir Samuel's voru Joel þrumgetkingurinn og hinn annar Abía. Synir Merari, Maheli, Hanson var Lipni Hanson Shimai, Hanson Usa Hanson Shimea, Hanson Haggia, Hanson Asaja. Þessur eru þeir er Davíð skipaði til söngs í húsi drottins er örkin hafði fundið hæli. Þjónuðu þeir við söngin fyrir dýrum samfundatjals búðarinnar uns Salomon resti mustri drottins í Jerusalem og gengdu þeir þjónustu sinni eftir reglum þeim er fyrir þá voru lagvar Þessir eru þeir er þjónustu þessari gengdu og sinir þeirra Af sonum Kahatía, Hemann og Söngvarinn, Jóelsson Samúelssonar Elkasonar, Jerohamssonar Elielsonar Tóa sonar, Súf sonar, Elkanas sonar, Mahat sonar, Amasi sonar, Elkanas sonar, Jóel sonar, Asariya sonar, Sefania sonar, Tahat sonar, Asir sonar, Ebayasaf sonar, Kóra sonar, Jíehar sonar, Kahat sonar, Leví sonar, Ísrael sonar. Bróður hans var Asaf er stóð honum til hægri handar. Asaf, Berikía sonar Sima sonar Mikael sonar Baselja sonar Markía sonar Etný sonar Sera sonar Adaya sonar Etan sonar, Sima sonar, Sima sonar, Sima sonar, sonar, sonar, sonar. Og bræður þeirra sinir Merari stóðu til vinstri handar Etan Kísísson Abit Mallúk sonar, Hasabía sonar, Amayar sonar, Hilki jasonar, Amsí sonar, Bani sonar, Semer sonar, Mahelí sonar, Músí sonar, Merarí sonar, Levi sonar. Og bræður þeirra, levítarnir voru settir yfir alla þjónustuna við mistörisbústað Guðs. En Aarón og sýnir hans fórnu við ábrenni fórnaraltarínu og reykelsisaltarínu og önnuðust öll störf í hinn og allra helgasta og að frithæja fyrir Ísrael að öllu leyti eins og Mósi þjótt Guðs hafði fyrir skipa. og þessir eru sínir Arons Eliasar, sonur hans Hansson Pínihas Hansson Abisúa Hansson Bukki Hansson Usi Hansson Serahja Hansson Merajótt Hansson Amaria Hansson Ahitúb Hansson, Sadog Hansson, Akimas Þetta eru bústaðið þeirra taldir eftir tjálbúðum í héræðið þeirra Nýðjum Arons, ætt, Kahatíta því að fyrsti hluturinn hlóttnaðist þeim Gáuð þeir Hebrón í Júdalandi og Beytilandi um hverfis hana En Akurland borgarinnar og Þorpin er að henni lágu Gáuð þeir Kaleb Jefuni sinni En svonum Arons gáu þeir gríðastaðin Hebrón Enfremur Lýpna og Beytilandið er að henni lág Jattýr og Estamóa og Beytilandið er að henni lág Hólon og Beytilandið er að henni lág Debir og Beytilandið er að henni lág Asan og Beytilandið er að henni lág Og Betsemes og Beytilandið er að henni lág Og frá Benjamís ækvísl Geba og Beytilandið er að henni lág Alimet og beytilandið er að henni lagu, og Anatót og beytilandið er að henni lág. Alls fóru borgir þeirra þrettán og beytilöndin er að þeim lágu. Aðri sinir Kahans fengur tíu borgir eftir hlut kesti frá ættum Efraim kynkvíslar og Dan kynkvíslar og frá Hálri manesí kynkvísl. En sinir Gessoms fengu þrettán borgir eftir ættum þeirra frá Ísakars kynkvísl Assers kynkvísl, Naftali kynkvísl og frá Manasi kynkvísl í Vasan. Sýnir merari fengu eftir hlutkesti tólf borgir eftir ættum þeirra frá Rúbens kynkvísl, Gath kynkvísl og frá Sebuls kynkvísl. Þannig gáfu Ísælsmenn levitum borginnar og beytilöndin er að þeim lágu og þeir gáðu eftir hlutkesti frá Kingvíslu Jútasona, frá Kingvíslu Simeonssona og frá Kingvíslu Benjaminssona þessar borgir sem þeir nafn greindu. Og að við snertir ættir þeirra Kachatssona, þá fengu þeir borgir þær er þeim hlottnuðust frá Efraim Kingvíslu og þeir gáðu þeim grífastaðin Síkem og Beytilandið er að hennilá á Efraim fjöllum, en Geser og Beytilandið er að hennilá Jökmeam og Beitilandið er að Hennilág, Bethhoron og Beitilandið er að Hennilág, Ayalon og Beitilandið er að Hennilág, og Gat Rimmon og Beitilandið er að Hennilág, og frá Hálri manar sé Kínkvísl, Aner og Beitilandið er að Hennilág, og Yiblean og Beitilandið er að Hennilág fyrir ættir hinna Kaharsona. Sín geroms fengu frá ætt Hálrar manar sé Kínkvíslar gólan í vasan og beitilandið er að hennilá og astartón og beitilandið er að hennilá og frá isax kin hvísl og beitilandið er að hennilá dabrat og beitilandið er að hennilá ramót og beitilandið er að hennilá og anem og beitilandið er að hennilá og frá asser kin hvísl og beitilandið er að hennilá abdóm og beitilandið er að hennilá Húkokk og beitilandið er að hennilá og Rehóp og beitilandið er að hennilá og frá Naftali kingfísl Kedis í Galil og beitilandið er að hennilá Hammót og beitilandið er að hennilá og Kirjataim og beitilandið er að hennilá Þeir sinur Merari er enn voru eftir fengu frá Sebulons kingfísl Rimonó og beitilandið er að henni lag, og Tabor og beitilandið er að henni lag, og hinnum megin jordanar gengt Jericho fyrir austan jordan fengu þeir frá Rúbens kynkvísl Beser í eyðimörkinni og beitilandið er að henni Jassa og beitilandið er að henni lág og beitilandið er að henni lag, og Mefat og beitilandið er að henni lag, og frá Gaðs, Kinnkvísl Ramót í Gilead og Beytilandið er að hennilá Mahanaim og Beytilandið er að hennilá Hesbon og Beytilandið er að hennilá og Jaser og Beytilandið er að hennilá sjöndi kabli Sýnir Ísakars, Tóla Púa, Jasub og Simrón fjórir alls Sýnir Tóla, Ussi Refæja Jeriel, Jahmía, Jíbsan og Samuel voru þeir höfðingjar í ættum sínum í tóla kapparmiklir í ættum sínum voru þeir á dögum Davís 22.600 að tölu senir ússi voru Ísraha senir Ísraha, Míkael, Óbadía, Jóel, Jissía alls fimm ættöfðingjar og til þeirra töldust eftir ættum þeirra eftir frændiðið þeirra Hermannasveitir 36.000 manns því að þeir áttu margar konur og börn og frændur þeirra allar ættir Ísakars voru kappar miklir töldust þeir vera 8.000 80 og 7.000 sínir Benjamins Bela, Becker Jedial, þrýr alls og sínir Bela Esbón, Ussi Úsiel, Jerimótt og Íri, Þimmáls, voru þeir ættöðingar og kappar miklir og töldust þeir að vera tuttu og tvö þúsund fjórir. Og sinir Bekkers, Semira, Jóas, Elieser, Elionai, Omri, Jerimótt, Abía, Anatót og Alimed. Allir þessir voru sinir bekers. Og þeir töldust eftir ættum sínum, ættöðingjum sínum er voru kappar miklir 20.200 og sínir Jædæls, Bílhann og sínir Bílhanns, Jeús, Benjamín, Ehúð, Kenana, Setan, Tarsís og Asísibar. Allir þessir voru sínir Jædæls, ættöðingjar, kappar miklir, 17.200 výgra manna. Juppim og Huppim voru synir Is, en Hushim sonur Akers. Synir Naftali, Jahisel, Guni, Jeser og Salum synir Bilul. Synir Manasse. Asriel er kona hans Ol. Hin sílenske hjá hans i Makir, faður Gilijahs. Og Makir tók konu handa Huppim og Suppim, en systur hans et Maka. Hin annar hétt Selóað og Selóað átti dætur og maka kona Makils ól son, og nefndi hann Peris, en bróðir hans het Seris og sýnir hans voru Úlam og Rekem og sýnir Úlams Betan. Þessir eru sýnir Gíli hans Makilssonar en Hammóleteg sýstir hans ól Ísótt Abíeser og Mahela og sínir semita voru Ahjan, Sekem Liki og Anjan sínir Efraims Sútela, Hansson var Beret, Hansson Tahad Hansson Elida Hansson Tahad Hansson Sobat, Hansson Sútela, Eser og Eliad en gat menn þeir fættir voru í landinu drápu þá er þeir fóru til þess að ræna hjörðum þeirra Þá harmaði Efra einn faðir til að lengi og bræður hans komu til að hugga hann. Og hann gekk inn til konu sinnar og hún var þunguð og ól son og hann nefndi hann Beria því að ógæfu hafði aðborið í húsi hans. En dóttur hans var Sera hún byggði neðri og evri bet hóron og ússin séra. og sonur hans var Refa og Resef. son var Tela, Hansson han han schon leid dann han schon am michut han schon ehrlichamer han schon og bústaðir voru betel og þorpinn umhverfis austura naran og vestura geser og þorpun umhverfis en fremu og þorpun umhverfis til aija og þorpana umhverfis og í höndum manasona voru Bed, Sejan og Þorpin umhverfis Tana og Þorpin umhverfis Megidó og Þorpin umhverfis Dór og Þorpin umhverfis Þar byggu sinir Jósefs, sonar Ísraels Sinir Assers, Jimna, Jísva, Jísví og Berija og sístir þeirra var Sera og sinir Berija, Heber og Malkiel hann er fæðir Birsaíts En Hefur gætt Jaflet, Semer, Hótam og Súu sístir þeirra. Og sinir Jaflets, Pasak, Bímihal og Asfald. Þessir voru sinir Jaflets og sinir Semers, Ahí, rohka, huppa, Aram og sinir Helems, Bróðurhans, Sófa, Jimna, Seles og Amal. Sinir Sófa voru Súa, Harneferð, súal, beri, jymra beser, hót sama, silsa gítran og bera og sinir jethers jefunni pispa og ara og sinir ulla, ara hanniel og risja allir þessir voru sinir assers, ætthöfingar frábæri kappar höfingar meðal þjóðhöfingar töldustegir Þeir voru til herþjónustu 26.000 manna. Áttundi kabli Benjamin gæt Bela frumgetning sinn, annan Aspel, þriðja ahra, fjórða Nóha, fymta Rafa og Bela átti að sonum Attar, Gera, Abihúd, Abisúa, Naman, Ahóa, Gera, Sefufan og Húramn og hér þarf snúa sneldinu við